Alltså Martin, hur ser du ut? Vad då? då? Vad är ens det där? Det här? Ja. Skägget? Nej men det är ju att man inte ska raka sig. No shave november. Alltså jag vet inte om det kan kallas för skägg men jag föreslår att du går direkt ut i badrummet och rakar dig. Jaha, Va vad händer annars då? Annars blir det no wife november. Vadå? Don't tell me that your life is dull and grey My only answer is hey, hey, hey, hey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 Ja, det har blivit så nu med corona att några av oss som kan jobba hemifrån ska testa det så att även vi här i Halland hjälper till att minska smittspridningen av covid-19. Om dina arbetskollegor hade varit väldigt uppmärksamma så hade de kunnat se mig dyka ner bakom dig och åla mig fram i min pyjama så att ta min dator och smyga ut igen. Ja, just det när vi hade vårt morgonmöte på redaktionen, ja. Har du sett de här Youtube-filmerna de här episka Zoom-möten-fails? Nej, men jag hörde att du hade kollat på det så jag får väl titta in. Jag vet bara att det var en känd reporter på The New Yorker som gjorde något väldigt olämpligt just under ett sådant möte när han trodde att ljud och bild var avstängt. Nej, äh, han visste att det var på. Han ville bara flanta sin <laughs> härlighet. Vi ska inte nämna vad han gjorde, men det var väldigt barnförbjudet. Nej, det jag tittade på var mest katter och hundar och sånt som hoppar in i bild. och Även en liten pinsam grej när någon tog med sig telefonen in på toaletten. Och mycket barn som ville vara med på mötena. Och det tycker jag är det största problemet. Att när man jobbar hemifrån så kommer det ju hem barn. Och de har ju ingen som helst censur när det gäller att plötsligt skrika rakt ut eller... Alltså, de lever ju väldigt nära sina känslor kan man säga. Ja, jo det är olika slags påfrestningar i coronatider men det vet ju våra lyssnare om redan tror jag. Tyckte jag var väldigt trevligt att ha kvarts idag med Helles lärare via Zoom. Ja det gick ju väldigt bra, hon var väldigt positiv också. Mm, hon sa att hon var väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt gammal sa hon. Ja och så visade det sig att vi var jämnåriga, Precis. jag och Marie. Mm. I rest my case. I veckans avsnitt ska vi göra en liten uppdatering. Nej, vi ska snarare göra en bakåtsläng. A throwback som det heter. Ja, vi testade nämligen glada par som ju är en behovsanalys och även ett relationsverktyg. Och det är faktiskt en throwback ända till vi var tvåsiffriga. Jag tror det här var typ avsnitt 40 eller någonting. Ja, jag kollade. Det var avsnitt 37 och det sändes den 12 februari- 2018, så det blir ju snart tre år sedan faktiskt. Alltså tiden går så sjukt fort. Och vi ska även göra ett återbesök till när vi bjöd in två par till en slags terapi i poddformat. Men mer om det senare. Vad har hänt i veckan Martin? Ja, först och främst så har det ju hänt väldigt stora saker i världen eller världens mäktigaste land USA. Ja, det kommer ju faktiskt att flytta in en slags bonusfamilj i Vita huset. Ja, det kan man väl säga. Eftersom Joe Biden gifte om sig när hans första fru tyvärr då omkom i en bilolycka tillsammans med deras yngsta barn, deras dotter. Och sen så fem år senare ungefär så gifte han om sig med Jill Biden som är hans nuvarande fru. Och de fick sedan en dotter 1981. Och då blev ju hon bonusmamma till eh, hans söner, Hunter och Bo. Och jag hörde då så gulligt att de sa det att We have a mom and a mommy. Our mommy died and Jill is our mom. Ja just det, de vill inte använda det här stepmother no. Och eh, bonusmamma är ju inte etablerat i USA. Men de har ju då vuxit upp med henne som sin mamma. Och det är klart att det är ju lite skillnad när den biologiska mamman faktiskt Dör, då bor man inte varannan vecka och man har inte det här att hantera med ett ex. Så det är väl mer likt en kärnfamilj får man ändå säga. Tänk om det hade varit så att de hade varit varannan vecka i Vita huset. <laughs> ja just det. Sen är det väl lite konservativt i USA det här att det har väl aldrig valts en president som inte har varit gift till exempel. Utan det är något som nästan alla amerikanska politiker de måste liksom vara. Gifta. Och sen så har vi ju faktiskt en bonusmamma på vicepresidentposten också. Ja, det tyckte jag var extra roligt. För Kamala Harris, hon har ju inga egna barn. Utan det är hennes man som är advokat och heter Dog. Han har två barn sedan tidigare. Och de vill heller inte kalla henne för stuvmamma. Utan de säger Momala istället för Kamala. Mamala, mamala. Det uh är -huh. ungefär som vi säger mamma Martin till dig. Ja just det. Och hon har ju dessutom vuxit upp med skilda föräldrar så hon vet lite hur det är. Och hon sa i någon intervju att hon blev väldigt bra kompis med den biologiska mamman som heter då Kirstin. Alltså Kerstin. Det är lite ovanligt. Och hans två barn, det tycker jag är lite roligt att de är döpta efter jazzmusiker. Cole efter John Coltrane, jazzaxofonist. Och Ella efter Fitzgerald, sångerskan då. Men med Nat King Cole då? Nat King Cole, han var ju pianist och sångare. Och utvecklade bland annat det trumlösa trioformatet. Med då själv spelade han piano. Och så hade han en basist och en gitarrist med sig. Tyvärr ingen trummist, så där hade jag ju kunnat vara med. <laughs> Men vad häftigt, då har du ju massa saker gemensamt med... De som är närmast makten i USA just nu. Både jazz och det här med att vara bonusförälder. Ja, just det. Men det har ju du också då, kan man säga. Att vara biologisk förälder och omgift. Ja, vi får ha dem med i podden. undrar man kan liksom, eh, skriva till dem och fråga om de vill vara med. i the Swedish podcast, <laughs> bonuspappen and plasmamen. Ja, just det. Och om inte de tackar jag eller deras... Eh, till exempel då Kamalas man, så kanske något av barnen, men det är väl att hoppas på för mycket. Jag minns att du skrev till Norska hovet. Ja, det gjorde jag nog. Men jag tackade fysselaktigt nej, för det ville inte komma till Lillevarberg. <laughs> Var det Mette-Marit som vi tänkte intervjua det då, ja? Det hade varit hugget som stucket. Hade vi fått intervjua någon så hade det varit ja. bra. <laughs> men vi har intervjuat oerhört många härliga, fantastiska människor och kanske just för att jag inte tänker att någon skulle kunna säga nej, utan jag bara frågar och så säger de oftast ja. Ja, men det är viktigt att tänka så faktiskt att man måste våga fråga. Jag du... tänker om du inte hade vågat fråga mig ifall vi skulle gå på den här träningsdejten för länge sedan. Ja, just det. Det är nog en av de bästa frågorna som jag har ställt någonsin. Ja, och ifall du inte hade frågat det så hade jag ju inte fått träffa Kai Pollack kanske. Så du menar att det är min förtjänst? Jag vet inte men han är i alla fall den absolut största som vi har haft med i podden för min del. Mm. Han eller The Bachelor. <laughs> Simon Hermansson? Mm, precis. Ja. Fast han är alldeles mycket eye candy för att vara med i radio. Ja, <laughs> just det. Det finns ju de som mer har ett radioutseende. De är ju bra att ha med i poddar då. De är ju bra att gifta med. Men för övrigt så har det ju varit lite tråkigt för att det har ju blivit mer fall av corona i Halland där vi bor och även runt om i Sverige. Så att vi som jag sa här innan, vi jobbar ju hemifrån båda två nu och försöker att inte träffa någon annan än de vi Nej och det är ju tråkigt med. även för nöjeslivet som var på väg lite tillbaka när det höjdes till 300 personer. Och nu är det tillbaka på 50 då. Men undrar vi inte sexlivet får ett uppsving nu när alla jobbar hemifrån? <laughs> ja just det, det är ju bra. Jag är dock så cynisk så jag tror tyvärr att det kommer bli fler skilsmässor. För när både han och hon och hen plus barn är hemma samtidigt så blir det ju fler nerver att gå på kan man säga. Så är det ju faktiskt, så att den risken finns nog också. Men inte för oss, för vi är så kära... <laughs> Det är för att vi använder oss av Martin-metoden eller Martin-processen. <laughs> vad är det? Du har inte hört talas om den. Nej, jag har inte blivit utsatt för Martin-processen. Eller det har jag ju i och för sig. Men... Ja, på ett sätt. Ja. Nej, jag vet inte var jag såg det i vilket sammanhang. Men plötsligt så läste jag någonting om Martin-metoden eller Martin-processen. Och då var jag ju tvungen att kolla vad det betydde. Martin är så fruktansvärt att så till och med när han googlar så googlar han på sig själv. <laughs> ja, just det. Nej, så att då hittade jag förstås på Wikipedia att det är något sätt där man färskar tackjärn i en regenerativ flammugn. Precis. Det låg jätterätt och lätt i munnen att säga det. Ja, och då blir temperaturen så hög att det här kolfattiga järnet blir flytande. Kan man säga att Martinprocessen är en väldigt het process alltså? <laughs> ja, det är det faktiskt. Och då får man Martin-tackjärn då. Det skulle man ju vilja ha hemma kanske. Jag vet inte det. Det räcker med att ha Martin hemma tycker jag. Ja, Nej, och man kan använda järnskrot då. Till exempel gamla järnvägsskenor och sådär då. Och genom Martin-metoden. Och den är uppkallad efter en fransk Metallurg, som det heter, det fina yrket som inte är så vanligt nu. Meta, han är en metallurg. Det lät som ett påhittat ord. Så någonting som jag skulle försöka lägga i Worldfeud. Ja, han levde under 1800-talet och blev nästan 90 år. Är det alltså ett riktigt ord? Metallurg, ja. Mm -hmm. Ja, och den här Pierre-Emile Martin då. Och även hans pappa var inblandad i det innan vi går för djupt in i Martins hjärna och aldrig kommer ut igen så tänkte jag att vi skulle fortsätta med vad som har hänt i veckan. Och veckan har ju varit en mammavecka vilket betyder att barnen har gått med soporna. Det är det enda sättet att skilja <laughs> veckorna åt nu för tiden ja, det är att de en gång på mammaveckan går med soporna. Mm. Annars så är det ju så att det är pappaveckan nu och jag tror att tre av våra fyra barn är hemmavarande plus en flickvän så det är fyra. Ja. Så har vi det och det har även varit farsdag. Min pappa ringde vi och din pappa hälsade vi på och åt lite med. Mm. Och barnen för skull så hade de gjort en liten överraskning till sin pappa. De hade nämligen bakat en valnötspaj och då tänkte jag att där visade du verkligen klass för du inte borde lät dem baka valnötspajen här. Trots att du är extremt allergisk, du pröjsade också för de oerhört dyra valnötterna. Så att man kan ju säga att du gav Anders en första procent Ja, just det. Biopappan fick 130 kronor ungefär av mig. Ja. Det, ner, du kommer ihåg exakt. Det är han väl <laughs> kanske. Ja, den andra biopappan hade vi skrivit ett sms till sin dotter och sagt att det är första då ringer man faktiskt sin pappa. Oj, glömde vi tipsa om det? Ja, det var inte bra. Nej, men jag sa faktiskt det dagen innan att imorgon ska du ringa din pappa, sa jag. Det minns jag att vi sa och sen så glömde vi följa upp det. Men... Så ifall någon tror att jag gjorde det med vilje så gjorde jag inte det. Nej, absolut inte. Jag är bara gammal och glömsk. Mm. Vi har ju alla konstaterat att Martin är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt gammal. Och jag är inte så mycket yngre än dig, så att jag är också väldigt gammal. Mm. det skiljer ungefär sex och ett halvt år. Sju år. <laughs> Lite mindre än sex och ett halvt faktiskt. Ja. Uh -huh. Det kan man säga om man inte kan räkna år. 1976 är jag född och 1969 är du född. Det är ja, en sju års skillnad. Månaderna spelar ingen roll faktiskt då. Jag älskar dig. Ja. <laughs> nu tycker jag det ska bli lite intressant att kasta sig tillbaka i dåtiden när vi ganska nyligen hade träffats ändå. Kanske ett år kanske vi hade varit tillsammans ungefär. Nästan två år var det faktiskt men vi hade väl fortfarande inte blivit det här strävsamma gamla paret. <laughs> Som vi är nu. Vi kom ju snabbt in i vardagen. Men, men det var lite kul att höra hur vi faktiskt var då som individer. Vilka behov vi hade. Och jag tror att vi hade ändå pratat lite om det här med kärlekens språk. Ja, jag nämner nog det i intervjun. Och en sak till som ska nämnas det är ju att det här är ju inte ett personlighetstest. Utan det är ett test där du får fram... Vilka behov du har. Det är en behovsanalys. Ja just det. Och då kan man alltså testa. Om man har samma behov. Eller olika behov som sin partner. Eller som sin förälder. Eller ett barn. Eller ett syskon. Eller sin chef. Sin kompis. Sitt ex. Sitt ex nya. Ja, man kan skicka ut det till vem som helst. Som man vill djuploda sig i lite. Och det går ju båda vägarna kan man säga. Man kan ju dels. Hitta då sin omgivningsbehov och försöka tillgodose de behoven på ett mer framgångsrikt sätt kanske. Eller så kan man ju då själv förstå att jaha, jag har de här behoven och därför reagerar jag och är som jag är. Så tror jag också faktiskt. Och det är väl bra att göra lite både och att känna sig själv. Men att även då om det handlar om en partner, bekräfta den på rätt sätt. Mm. Och jag tycker ju att om man ser på de här tre åren- som har gått sedan vi gjorde testet så tycker jag nog att. Han sa det med en väldigt djup suck, hörde ni det? De här tre åren. De har gott. Det är faktiskt <laughs> någonting som gör mig lite allergisk när jag sitter just i det här rummet. Jag blir lite täppt i näsan, får lite svårare att andas och det kliar i ögonen. Så att, och jag har inte tagit någon allergitablett. Så att tyvärr är det det <laughs> som ni hör där. Nej, jag tycker att du har fortsatt att vilja hjälpa alla utsatta och bidra mycket till samhörighet. Det var din personlighet som de fick fram lite, att den heter bidra samhörighet som primärt behov. Men jag tycker också att jag har lärt mig att sätta gränser. Ja, att du har kvar det, men samtidigt har du lärt dig, tror jag, att tänka lite mer på dig själv och inte bara offra dig för andra. Det är därför jag har låtit dig köpa en iPhone 12 till mig. Till exempel, ja. Mm, jag tänker på mig själv. <laughs> Sen. Så är du fortfarande mycket mer känslostyrd än mig. Och det jag trodde nog... du skulle säga mycket mer känd än dig. <laughs> ja, men det är du väl också. Jag vet inte det. Jag. I alla fall på sociala medier. I Nej. vissa skumma kretsar. <laughs> och jag är ju fortfarande mer liksom detaljstyrd och lite rationell och logisk och, och tråkig på det sättet. Och. Men samtidigt så tycker jag att du har blivit väldigt mycket bättre på att ta del i kollektivet om man säger så. Både i bonusfamiljen men också i människorna runt bonusfamiljen, familj och vänner. Du har tagit steget från att vara en obodlig individualist till att vara en gänget. Ja, det låter ju bra. Jag tycker nog själv att jag går åt rätt håll lite. Utvecklingssignifikans kallades mitt primära behov. Självklart så hade du ett behov som inte går att uttala. Nej, <laughs> just det. Nej men jag tycker nog själv att jag är på väg åt rätt håll i alla fall, även om det kanske går långsamt så har jag lärt mig lite av dig. Och sen är det fortfarande så att jag känner mig utvald och får uppskattning i allt det där som ingår i mitt behov och som du ger mig. Du är som The Tin Man i The Wizard of Oz och jag är Dorothy och du håller på och ett hjärta. <laughs> Ja, det, så kanske man kan se det. Jag hoppas att jag har ett hjärta, men jag tror att du har haft ett större hjärta, att du har brunnit mer för personer som kanske inte har ingått i den närmaste kretsen av släkt och vänner. Men det är ju det som gör mig så lämplig att leva i en bonusfamilj, att jag kan ta in folk. Och du har ju också egenskaper som gör att du är lämplig att bo i en bonusfamilj. Som jag då inte kommer på men du kanske vet. Jo. Nej men det hoppas jag väl. Jag har ju till exempel då kanske tjänster som kärleksspråk. Och jag tycker att jag ställer upp och gör mycket praktiskt. Och att jag även då försöker hålla lite koll på olika saker, tider och grejer och skjutsa och sådär. Så att jag hoppas att jag behövs. du behövs absolut. Och nu ska ni få höra hur det lät då för snart tre år sedan- när Desiree Rova analyserade oss. Kommer du ihåg att jag hade jättesvårt att säga Desiree att jag hela tiden kallade henne för Denise, tror Denise. jag att jag också sa någon gång. Men här kommer alltså Desiree Rova som har skapat det här relationsverktyget som ni kan hitta på gladapar.se Ja då säger vi välkomna till Desiree Rova från Glada Par. Tack så mycket. Och vi vill ju gärna att du berättar just vad det här Glada Par är för något. Ja det är en relationstjänst på nätet så vi utmanar egentligen det traditionella sättet att gå på parterapi eller vad man skulle kunna tänka sig som ett enklare steg på mm. nätet. Och det finns inget annat just nu? Nej, vet du, vi är faktiskt först ut på marknaden som också grundar grundade på forskning som, är, som vins faktiskt i världen. Jag trodde själv inte att det var sant, att det inte fanns innan. Och vi har ju faktiskt gjort det här testet, ja Maria. Så om en liten stund här så ska du få analysera oss och få se om <laughs> vad som händer då. Det kanske är kört det Lägger ner podden, lägger ner allt. Det är Nej, vi, ska, vi ska gå igenom och se om, om det här testet har fångat oss, våra roller i, i familjen. Då. Ja. Jag tyckte just att det här testet passar så bra. Vi har ju en podd om bonusfamiljer och att det här gäller inte bara vad heter det, romantiska ja. relationer utan även mellan syskon eller... Mellan kanske om man har mamma, dotter eller något sånt också. Precis, och det är det här som är lite unikt. För oftast så söker man parterapi, oftast när man är i en relation. Mm. Man söker ju inte terapi för att hjälpa, hjälpa sig själv med, med barn eller med vänner eller mm. familjemedlemmar. Så att det var just det här också, att kunna finna ett stöd för de övriga relationerna också. Så vänner kan också göra vad här har tillsammans. Jag tänker en grej ju, som vi ju stöter på ganska ofta, mm. det är ju den som bonusföräldern har med de biologiska föräldrarna. Alltså exen till ens partner. Ja, just det hade ja, varit spännande att bjuda in varandra till ja. det. Det är faktiskt väldigt många som gör det. Ja, för att de vill sätta barnet i fokus och ja. se hur kan vi samarbeta utifrån vår förståelse av varandra. Mm. Det är fantastiskt. Så att, det spännande. ska vi börja rekommendera. Mm. Mm. Så det, det ni har testat det här på olika bonuskonstellationer då redan. Ja. Precis. Ja. Ja. Och vad är det svåraste som ni märker då för, för par eller olika familjemedlemmar? Det svåraste är ju att vi utgår från oss själva. Att mm. den största myten i samhället är att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Mm. Det funkar jättebra om ni har samma behov. <laughs> ja. Men när du möter en person som inte har samma behov då blir det en konflikt. Okay. Och då uppfattar ni situationen olika och ni båda eller tycker ju att ni har rätt i sak. Mm. Eller känsla beroende mm. på hur man då ser det. Och det är ju det här vi vill översätta. Att man kommer utanför sig själv och se saker mer objektivt. Mm. Det är nog svårare än man tror alltså. Att, eh, Absolut. Att byta perspektiv. Jag tänker det handlar lite om det här som vi har hört talas om. Kärlekens olika språk. Att om jag bara ger andra människor det jag själv vill ha. Du är inte säkert att du vill ha det jag vill ha. Nej, just det. Du vill inte ha en, en tröja som det står AIK på till <laughs> För det, det är för att bråligt är så mycket bättre. <laughs> men, men det är klart att man kan ge varandra eh, tid, man kan mm. göra saker till varandra. Man kan ge varandra gåvor och, och så det Men Analyserar det här också. Det är vad det här. Hur testet. man visar. Uppskattning för varandra så. Jag kan berätta grunden lite grann. Mm. Det här grundades ju på 40 år i forskning. Mm. Det som jag tyckte var unikt med det här som beteendevetare var just att det finns ingen kritik mot den här forskningen. Och det är väldigt sällsynt. Om mm. man har tittat på det här över hela världen och tittat vad är det vi människor har gemensamt oavsett relationer, konstellationer eller branscher eller liksom om det är inom idrottens värld och så vidare. Så har de sett att vi har medfödda psykologiska behov. Mm. Och där börjar vi liksom i start bli programmerade som människa med den här föreställningen. Vad vi tycker är viktigast. Och som barn då så blir vi belönade utifrån de här beteendena helt enkelt, eller behoven. Och det formar vårt sätt att hantera dem. Men skillnaden är att när vi inte vet vad våra behov är så tillgodoser vi dem omedvetet på ett destruktivt eller konstruktivt sätt. Mm. Så det vi vill göra är ju att uppmärksamma människor om sina behov för att man ska kunna ta ett konstruktivare val som påverkar din familjesituation eller dina relationer. Mm. Så man lokaliserar sina egna behov i, den här, i det här testet? Och andras. Och Och det som är lite roligt är ju att de flesta bryr sig inte om den andra läser sitt resultat utan de vill gärna veta själv ja. vad de andra har så det kan vara en sån här person som jag har aldrig förstått mig på min chef eller min kompis är lite speciell så här, ja. Ja, men, ja men undrar om jag kan få dem att göra det här testet då kan jag ju se hur jag ska hantera dem ja. <laughs> och så glömmer man att man ger ju lika ja. mycket tillbaka där ja, ja, ja. Men, men det har ju gjort att de har ju fått en mycket bättre förståelse mm. för att utvecklat sin mm. då, relation mellan varandra vad har du själv för erfarenheter av, av bonusfamiljer? Dels kanske från uppväxten och sen nu som vuxen? Ja, ja min syster är ju en halvsyster. Det är väl lite så då, en bonussyster kan man väl säga? säga. Men, men hon är äldre än dig så du har ja. känt henne i hela ditt liv och ja. då känns hon egentligen som en vanlig syster ja, och inte absolut. som halv. Nej, precis. Mm. Så där kommer hon ju in i liksom våran, eller hon, hon kom in och, och min pappa blev ju som hennes pappa mm. kan man säga. Så jag växte upp med en kärnfamilj mm. i stort sett. Så mm. att, Sen har jag då ett eget barn som är åtta år, separerade för cirka sex år sedan. Mm. Mm. Och, och det var väl en jättestor kontrast. Det var väl där hela min resa började att från att komma ifrån en kärnfamilj där man har byggt en uppfattning om att det är så det ska vara. Mm. Till att bryta sig loss från den kartan som jag brukar säga. Alltså våra mentala karta av hur saker och ting ska vara. Och sen börja hitta nyorientering i det. Ja men vad innebär det här nu? Vem ska jag ta in i mitt liv? Efter ungefär åtta månader efter separationen så blev jag tillsammans med en man som hade två barn. Så jag har levt i en bonusrelation. Och det var ju... En utmaning Och <laughs> det var innan du startade det här glada par Ja och jag måste säga att Tack vare faktiskt separationen Så kom det här glada par till För mm. det var då jag började ifrågasätta liksom, Varför gör vi som vi gör Hur kommer det sig att jag kan vara en fantastisk flickvän I den här relationen Men inte i den här mm. Vad var skillnaden mm. Och i vårt samhälle har vi fokuserat så länge på personen Att vi ska utveckla oss själva Men vi glömmer att titta på konstellationen. Mm alla har ju varit där någon gång att i den här miljön så är jag så fantastisk alltså mm. jag är så rolig och skärmig och allting bara flyter på och sen annan var gud vad jag känner mig negativ och oh, jag bara gnäller på allt, vad händer med mig här mm. och det där var ju någonting som gnagde i mig liksom att vad är skillnaden mm. vad är det som händer här och det fick jag då svar på med tack vare den här forskningen då, som ligger till grund för glada par. Mm. Att förstå vad som händer i vi. Jag tycker man kan se sånt både i idrottssammanhang att ett lag med sin sammanhållning och att spelarna passar ihop mm. kan bli mycket bättre än ett lag med stjärnor där de egentligen är individuellt mycket bättre. Mm. Och, och samma med musik ett band, jag kanske när jag spelar trummen när jag spelar jazz så passar jag ihop med Vissa musiker, mm. och jag vet inte riktigt varför, och eh, även socialt, även om de kanske inte är så skickliga, och jag mm. själv är ju inte så skicklig. Men tillsammans kan vi skapa någon speciell stämning. Och det är precis det här som alla har förstått men de vet inte vad det är som Nej. händer. Mm. Alla har upplevt det ja. men man vet inte varför. Mm. Nej, och det är precis det som jag gick igång på att översätta. Mm. Mm. <laughs> men då har du också levt lite varannan veckas liv kanske? Ja, ja. det är fortfarande. Ja, just mm. det. Och, och att ha kontakt med... Barnets eh, biologiska förälder Lite som ett ex Och, mm. och om han träffar någon ny och, mm. och sånt där Det kan ju bli just kommunikationen där Absolut. Kan ju vara lite upp och ner antar jag ja. mm. Tror du själv att det hade sett annorlunda ut Ifall du hade haft det här verktyget I den relationen som du beskrev innan Absolut, det, det måste jag faktiskt säga mm. För att vi förstod inte varandra Och jag tycker oftast att det är det som gör att man separerar Är att man inte förstår varandra mm. Och det har vi ju För vi började ju först med en tjänst mot företag Som heter Manits. Och det var mina kunder som efterfrågade att göra det här privat. Och när de gjorde det privat så berättade de att vi hade tänkt separera. Men nu när vi förstår att jag kan inte förändra min partner. Mm. Vi har inte samma behov. Jag får helt enkelt acceptera mm. att den här personens behov är helt annorlunda mm. ut mina. Mm. Och komma liksom till den där att vi kan inte förändra varandra. Utan det handlar om att hitta andra förhållningssätt och spelregler kring vår relation istället. Och använder det som utgångspunkt. Jag är ju väldigt nyfiken nu på för att det sätter igång mycket tankar och, ja. och jag vet ju att vi är olika men jag vet inte kanske riktigt hur och jag tror att vi mår så bra tack vare att vi faktiskt försöker förstå varandra. Ja. Men, men vad har du sett då när vi har fyllt i de här svaren och <laughs> Är dina vänner lite ja. rädda för dig så där att du ska analysera dem och par bara nej men ni passar inte så bra ihop ja, Man har det sagt sånt. det här Nu, nu, ja, nu har vi inte kört. Alltså jag ska vara ärlig, jag har ju kartlagt alla Alla jag dejtar och mm. alla mina vänner och alla mina familjesituationer, och ja. konstellationer Men de är ju lika beroende av det här som jag, ja. så att varje person de möter måste de göra den här analysen på ja, så att, För de känner att det verkligen hjälper dem och kan förklara saker att vi människor har oftast inte koll på varför vi blir ens eller glada mm. att här kan de sortera liksom folks reaktioner liksom mm. bättre mm. Men finns det några gånger du, du har gjort den här testen och det här, är det helt kört eller, eller finns det acceptans i alla sorters kombinationer eller är det vissa saker så att nej, det här kommer inte att funka alls när man har gjort testet eller? Det finns inga dåliga svar det handlar om hur du väljer att tillgodose dem på mm. Du kan ju tillgodose dina behov på ett destruktivt eller konstruktivt sätt så att det är en väldigt positiv förstärkning. För vi kände så att vi vill avdramatisera hela den här terapivärlden. Liksom, för mm. det är mycket tabu och skam och skuld. Och man kände så att men gud ska vi gå söka hjälp? Mm. Det handlar inte om hjälp. Det handlar om att om vi börjar med en förståelse- så kan vi bygga någonting positivt utifrån det. Mm. Så att det finns inga dåliga svar, däremot så finns det olika utmaningar såklart. Mm. Om man verkligen vill utveckla sin relation framåt och det är ju jag menar vi utvecklas ju hela tiden mm. så har man koll på det här när man redan har det bra mm. så har man ju ännu bättre förutsättningar att förebygga eventuella problem i framtiden. Mm. Då kanske vi ska ta det nu från början hur det fungerade. Mm. Det fungerade ju så att jag började göra testet mm. på www.gladapar.se. Och så gjorde jag, det var en 50-60 frågor här för mm. mig. Och sen när jag hade gjort det så fick jag en analys av mig mm. och sen så bjuder jag in Martin i det här fallet då. Och sen kan jag ju fortsätta bjuda in andra människor till min kan man kalla det för profil, profil då. Ja, mm. det är ju gratis precis mm. och sen så är det en inbjudningstjänst ifall man vill ha analyshjälp då. Mm. Precis att vad behöver vi göra konkret och mm. hur kan vi jobba vidare utifrån den här förståelsen? Ja. Ja, och vad blev då svaret? Är du redo, Martin? Ja, jag har faktiskt inte hunnit läsa så noga. Men det ska jag göra efteråt mm. också. Nej, men det sa det. Jag, jag vet precis om. Ja, jag är ja. nästan nyfiken på vad du tycker. <laughs> ja, ni, har ju, ni är ju ett varannas motsatser kan man säga faktiskt. Det är väldigt och, spännande. Och det här är ju ganska intressant. För vissa kan ju tycka att ja, men är det bra eller dåligt att vara olika. Men i ert fall tycker jag att det är väldigt bra. Alltså just att då har vi Martin då, som har behovet i utvecklingssignifikans om jag då ska börja med att beskriva dig så är du har väldigt höga krav på dig själv perfektionist mm. du liksom vill alltid överträffa förväntningarna du vill inte liksom lämna någonting åt slumpen väldigt detaljstyrd och väldigt nischad du skulle ju aldrig göra någonting liksom såhär du gillar inte den bredden utan du är mer detaljerad och fokuserad i det du gör liksom mer i specialist mm. skulle man kunna säga och för dig är det väldigt viktigt att bli bekräftad i en relation och känna dig unik i en relation, att du gillar att få komplimanger och beröm och då, då mår du bra liksom, när du får känna utvald att du är speciell. Och det är ju väldigt individualistiska behov. Mm. Och sen har ju du Maria, du har ju väldigt kollektivistiska behov. Det betyder do att me, me. laget går före jaget. Så att, och här kan ni verkligen utmana varandra med att du behöver ta, tänka liksom mer på dig själv. medan Martin behöver tänka lite mer på andra mm. Mm. än sig själv. Så ni hjälper varandra att påminna varandra om de här olikheterna. Och du har ju då bidra samhörighet som dina primära behov och då är det är viktigast för dig i en relation med värderingar och bidra till samhället och att man hjälper till och att världen, göra världen till en bättre plats. Det är väldigt viktigt för dig den här mänskliga perspektivet och helheten samtidigt som relationen är också väldigt väldigt viktig för dig. Och där är det väldigt känslostyrd. medan Martin är mer rationell och liksom logisk. Och han ska ha förklaringar, och han ska veta och sätta sig in i liksom så här att va, men vad är, vänta och se vad är forskningen här bakom. Jag måste bli övertygad här först. Medan du kör med på känsla och liksom bjuder in och du, du liksom tror ju inte att folk är ohederliga utan du tar ju och bjuder in alla. Medan du är kanske lite mer försiktig Martin där, att ja, men ska ja, du kanske. verkligen bjuda in den där till mm. familjerna så har du kollat upp bakgrunden, kanske är det någon brottsregister där mm. eller någonting, eller vad vet ja, jag. Men ja. du vill ju gärna hjälpa mm. och det är väldigt viktigt för dig att hjälpa utsatta, stötta människor när de har det svårt, då mår du bra, mm. det är det som får dig att må bra men det som är positivt då är ju att du bekräftar ju hans signifikansbehov för du är väldigt generös med komplimangen mm. du vill ju bidra till samhörigheten mm. och hålla ihop liksom familjen och då blir det ju att du blir bekräftad där mm. och det gör ju att du också hamnar ju i det här alltså då blir ju du den bästa personen också mm. i relationen så det gäller att ni fortsätter med den här belöningen och att, och att du också påminner Maria liksom att Maria nu ska du också ta hand om dig själv här nu har du säljt upp för ja. mm. alla andra att gå, åka iväg, gå på spa, gör någonting för dig egen skull. Mm. Tycker du ska lyssna på dessa det mm. <laughs> Och jag mm. tänker att du Maria har ju också där att det du har studerat hela livet är ju att titta på del och helhet. Du zoomar mm. in och ut. Mm. Så du är ju inte i detaljerna utan du är i helheten. Ja men... Mm. Det här blir bra. Jag får mm. ihop tråden. liksom mm. så, här. och Medan du är mer i detalj. Nej men mm. vänta nu. Mm. Så att, och här blir det väldigt bra tillsammans. Mm. Alltså bra växelverkan. Mm. Att ni liksom är på båda fronterna. Du kan ju mm. dra ur Martin ur mm. sin detaljerade styrning. Och va men det här kommer ju jättebra. Mm. För du är mer energistyrd och vill ha liksom energi mm. i sammanhanget. Och det kanske är så faktiskt att. När vi bokar till exempel en. Nu åker vi upp till Stockholm och gör mm. intervjuet i podden. Så tar ju du kontakt med... Och lyckas få jättespännande gäster som Desiree och de andra vi har träffat här. Och sen så löser jag togbiljetter, bokar in hotell. Fixar det tekniska. Och, ja, och så säger du, ja, när ska vi vara där liksom? Så att, ja, men då ska vi ta den tunnelbanan så ska vi byta till buss i Alvik och så. Alltså jag vill bara veta när. Ja. Alltså jag vill inte veta och så, och så, allt det andra. Och, och, och då, med de här praktiska <glar> ja. detaljerna och så vet jag att ja, nu har vi fyra minuter på oss att gå upp och byta till nästa och sådär då. Men där, och det är uppskattat nu alltså mm. för jag gillar ju inte de där sakerna själv. Nej. Det här med samhörighet du bara, mm. åh, måste man hålla på och vara trevlig mot mm. de där människorna mm. och du tänker bara åh, måste man gå och ha koll på allting du vill bara mm. köra. Ja. Och så blir det är så skönt när han kommer med den där kartan och ja, bara det är, att, ja, men det är så här jag mm. har en plan. Mm. Mm. Men, men vad ska vi nu har vi varit så positiva vad ska mm. vi jobba på då egentligen? Vad har vi utmaningar? för utmaningar? Fortsätta med det här att du verkligen bekräftar honom. Och att se det som att ni, att ni är olika. Mm. Alltså att acceptera det helt mm. enkelt. Och att du också uppskattar Maria mm. för det hon gör. Och visar verkligen och ger energi. Ja. Att våga släppa lite på kontrollen också. Mm. En väldigt viktig sak. Jag Okej. tror att det är väldigt viktigt att du gör det av ja, med dina kepsar. <laughs> Det. Min keppsamling. jag vet inte hur många... Den länge Jag har ja, köpt keppsar. som uh, olika minnen. Sådär, när jag, jag, var på... ja, jag tror att analysen sa det. I, i... Det är signifikans. Det är Men det är viktigt att ha en sån där hobby ja. liksom, och nischa in sig i någonting. Mm. Så jag är förvånad mig inte att du har en keppsamling. Vi kunde ha varit en Ferrari. Ja, en ja, att... Ferrari-samling. Ja. Oj då, det hade jag varit värre. Hade jag varit mångmiljonär så varför inte? Ja. Men en annan sak är, jag tänkte på att man kan också tänka på att många tror att bara för att man är född i samma familj så har man samma behov. Mm. och så är det ju inte för vi föds med olika behov mm. i olika konstellationer så att ibland har man ju varit med om som jag själv har varit med om att jag var det svarta fåret i familjen och att få en förklaring på det också mm. att mina syskon hanterar ju saker olika än vad jag gör mm. och att vi har olika behov vi möter dem mm. innan ni visste det så mm. kändes det som att du blev liksom utanför och blev jag kan ta ett exempel som är väldigt bra så här att vi på ponerar att två föräldrar separerar med sina barn ena barnet har ditt behov då mm. signifikans. då tänker du logiskt, ja men de bråkar bara det var väl lika bra att det tog slut mm. och du som har samhörighet och bidra vill ju att familjen ska hålla ihop så du blir ju jätteledsen att oavsett vad så vill du att familjen ska få det här att fungera och då kommer ni hantera det här olika du kommer kanske vara jätteledsen och du kommer känna så, här, men gud vad skönt, mm. vilken lösning det vart ju en jättebra lösning och då kommer du ju tycka, men varför är du så ledsen för och Maria tänker, vad då är jag känslig? Ja, just det. Och för att du hanterar en sån situation på ett annat sätt. Och då tänk som ett, för ett barn då som växer upp med den här föresten. Jag kanske är känslig eftersom jag reagerar på det här sättet. Kommer in till skolan och en annan miljö där man fortsätter liksom att tro att det är fel på en. Istället mm. för att förstå att det är mina behov som pratar. I en annan situation är jag mer trygg än vad du är, mm, till exempel. Mm. Så att vi har olika styrkor i olika situationer. Mm. Olika svagheter, olika konstruktioner också. Att... Där tror jag som bonusförälder att det finns mycket att upptäcka och jobba på. Att, mm. så att man... Nu ska alla mm. barnen göra testet. <laughs> ja. ja, och de vi som vill. Det funkar sen ja. är det praktiskt. När man ska ha den här betalvarianten då. Mm. Men allt sånt sker på nätet. Ja. Det är inte så att man har någon personlig kontakt med dig eller någon annan, utan Nej, när man gör det med barnen så ska man helst sitta bredvid som vuxen och förklara mm. frågorna, Så mm. för det är lite svåra för ord och sådär. Ja, ja. Mm. Och, för jag menar, det är viktigt att de mm. verkligen svarar det som stämmer för dem, så att analysen mm. sen inte... Men har du någon, så här, finns det någon så här ålder som du har tänkt att ja, men det här passar till 15-95 till eller vad? Ja, vi har ju forskningsmässigt validerat från 18 och uppåt mm. men om man har suttit med föräldrarna och, eller med barnen och förklarat det här så Ser vi ju också. För det handlar ju också om att man ska ha referensram. Mm. Att komma ihåg händelser som har varit viktiga. Så min dotter har ju helt andra behov än vad jag har. Mm. Så hennes lärare hör av sig från skolan. Bara, ja men din dotter kan inte sitta still. Då sa hon ja, men hon har bidrag samhörighet. Hon vill lära ut till andra. Det är ja, så hon just. lär sig. Mm. Och det här är ju någonting som kom fram i forskningen också. Att när vi, vi gjorde ett litet pilotprojekt. Där vi såg att de lärare som har samma behov som sina elever får bättre betyg i klassen. Ah. Så att om du, ni har koll på era barns behov så vet ni också hur de lär sig bäst och mest motiverade. Mm. Det finns ju inget stopp på hur bra det här kan vara Nej. för alla. Jag, jag har ju en lillebror som är som, som en född till instruktör tycker mm. jag. Vi är ju lärarbarn, mm. båda våra lärare, Men David har det så naturligt så att det skulle vara jättekul att göra testet med honom. Jag tror jag och David vi också kompletterar varandra bra, har vi märkt när vi har varit ute och rest och sånt. Så att, ja. jättespännande. Sista frågan tänkte mm. vi att du kan ju förstås stå allt om dig själv också. Mm. Betyder det att du kan hitta din perfekta partner? Eller ja. och vad händer när du börjar upptäcka någonting hos någon? Ja, jag har ju då dejtat väldigt mycket. Så jag har gjort den här som en obligatorisk analys innan för att säkerställa om det är värt att investera min tid i den här personen. För att för mig är det väldigt viktigt har jag insett att ha någon person med samma värdegrund och behov att man har den utgångs det utgångsläget för är man i en relation då är det bara att gilla läget och mm. jobba utifrån det mm. men nu har jag ju faktiskt en valmöjlighet mm. <laughs> vad jag vill gå in i så att jag vill faktiskt gärna söka gärna en person med samma behov som mig själv faktiskt och din personlighetstyp heter det något, kallas det något? Mm. det är inte personligt, i behov, nej, nej. behov. <laughs> det är viktigt ja. uh -huh. nej men det är bidra och utveckling ja, ja. bidra utveckling mm. och då ska du hitta någon, inte exakt samma men nej, någon som passar nästa. med det då, ja. Ja. jag vill ha en liten så här snudd av att de har mer samhörighet också för att jag inte ska springa iväg och de ska balansera upp mm. mig med samhörigheten mm. men jag tycker bidrar väldigt viktigt att de förstår hur viktigt det är med samhällsfrågor och stötta mig i det och ha den här villkorslösheten som jag uppskattar i relation. Mm. Vi hoppas att du ska hitta någon som passar lika bra som vi tycker att vi gör och då kan ni starta en podd. Och så kan ni ja. komma dit som gäster. <laughs> det låter fantastiskt. Gladapar.se. Yes. Där finns testet. Ja. Finns det några andra ställen där man kan hitta dig på nätet? Absolut. Det går ju att mejla på info@gladapar.se. Så mm. får man kontakt med mig. Och så finns det ju även på myneeds.se. Det är ju sån här mm. det för företagssida om man vill utveckla personalgrupper och sånt. Men mm. annars är det bara googla. Det ser det rova. Ja. Yeah. <laughs> Tack så jättemycket, väldigt intressant detta. Ja, tack själv. Vi att gå sen och lyssna lite extra. Ja, det här kommer vi att lyssna på många gånger. Ja, tack. Ha det som bra. Det här var väl spännande Martin? Ja, verkligen. Och skrämmande nästan. Var det skrämmande tyckte du? <laughs> Nej, men ja, jag tyckte mycket stämde väldigt bra. Jag tycker det var skrämmande att vi var så olika. Jag visste inte att vi var så olika. Jag det blev lite att, rädd för det. Jag tror att vi faktiskt försöker nå varandra i våra olikheter. Mm -hmm. Så att vi ändå faktiskt försöker parera och balansera ut det lite. Jag tänkte att våra olikheter var begränsade till just att vi håller på olika fotbollslag. <laughs> att vi håller på olika verklighetsuppfattning. Ja, det finns en grundläggande olikhet där. Det som hon beskrev lite detaljorienterad och planering. Känsla kontra logik och sådär kanske. Ja. Jag ska titta här på mig själv vad jag har för utmaningar. Det står här... Jag behöver komma ihåg att jag inte kan förändra andra utan endast vara en förebild. Mm. Men det har jag ju lärt mig den hårda vägen för ett mm. tag sedan. Och att jag behöver komma ihåg mig själv. Och jag måste må bra för att kunna ge. Det är ju sånt som jag faktiskt vet med mig också. Mm. Mm. Jag behöver komma ihåg att de som står mig nära så att jag inte försummar dem. Det kan jag uppleva med min mamma som antagligen är lite lik mig. Uh. Att hon gärna också vill hjälpa andra, alla. Och även brorsan. Mm. Och och att jag kände mig ibland att men hallå, jag skulle vilja som min brorsa var scoutledare till exempel. Ja. Och när vi var på scoutläge, alla tyckte ju att min brorsa var världens roligaste scoutledare och han var så rolig. Han hade tid för alla. Han kunde knyta en knut och tälja en kanot liksom. Mm. Men, jag liksom var, men jag då? Mm. Kände jag då. Mm. Och Så det kan jag nog tänka att jag får komma ihåg de som står mig allra närmast och mm. inte bara tänka på de som mm. behöver hjälp runt omkring mig. Mm. Det finns ju sånt här som jag känner igen och som jag vet att jag behöver jobba på att ödmjukhet är viktigt och att jag måste ha tålamod och ge andra en chans att faktiskt kunna lära mig någonting. Och minska kraven, jag behöver minska kraven på mig själv. det är mycket mer arrogant än ni vet liksom. Och det, som det står att jag kan uppfattas som självcentrerad och det vet jag och det, det har jag faktiskt svarat i testet. Men det är jag, väl ingen annan inte, än jag som uppfattar dig som nej, självcentrerad? Men jag har, jag har inte försökt dölja att Alla jag tycker har att du är så ett egoistiskt drag. Fin och bra. Jag har svarat väldigt ärligt på den här. och eh, Du är fin och bra. Tack, men som sagt... vi Men självcentrerad och... <laughs> <laughs> ja, jag tyckte det var intressant det som då handlar om att vara individualist. För det är samtidigt så att jag är eh, en lagspelare, till exempel när det gäller innebandyn. Jag hör till de som verkligen hejar på och vill svetsa ihop laget och jag njuter. Men du tillhör också de som vill springa över lik för att göra mål? Ja, men det, det tycker jag har en tävlingsinstinkt. Jag tänker och, och samma min roll i musikaliska sammanhang är ju alltid att stötta andra. Jag är inte solisten som går fram. Jag tänkte att din roll var att vara tyst i musikaliska sammanhang. Nej, utan jag, jag trummar ju. Men jag är ju ingenting utan de andra musikerna. De andra, en gitarrist eller en pianist kan ju göra en solokonsert. Mm, är eh, jag, jag är eh, i dem jag är en lagspelare men, men jag har ju en tävlingsinstinkt. Jag måste få säga det här sista mig själv. För det tycker jag är jätte jag på något sätt. Att jag kan inte älska eller bli älskad av alla. Det tycker jag har varit en jättesvår läxa för mig. Mm, mm. Att om någon inte tycker om mig så har jag tagit det så fruktansvärt hårt. Mm. Att jag bara, nej jag måste vara älskad av alla. Och det är ju en hel omöjlighet. Och som det står på dig här, som jag kan känna igen att du känner kanske att vara omtyckt det är att även vara behövd. Men, men så är det kanske inte. Du kan bli omtyckt för den du är utan att du någon behöver din hjälp. Jag tycker om det, men jag behöver inte dig. <laughs> jo, jag behöver dig. Men och att du borde vara mer självisk, eller äh, rättare sagt att det är inte själviskt att Ge sig själv tid och behov. Medan jag skulle behöva släppa loss och ja, leva lite det mer för stunden. Jag behöver roligt stå det på dig och utmana mig själv att släppa loss och leva för stunden. Det, det tror jag också att tror du behöver. Det tror stämmer. Mm. Och det här med att du duger för den du är, inte för vad det du gör. Ja. För du vill ju prestera väldigt mycket. Ja, ja men det, det håller jag med om. Om vi fortsätter neråt här lite så har vi ju då de individuella utmaningarna och tipsen där. Som var lite av det som vi har varit inne då. Mm, att hjälpa andra uppfyller mina huvudsakliga behov. Det kan dock leda till att jag försummar mig själv och min omgivning. Min livsstil kan leda till utmattning om jag inte skapar en sund balans. Andra kan uppmuntra mig att ta hand om mig själv och uttrycka mina svagheter. Det var det hon sa att du, mm. du gärna får påminna mig om att jag ska ta hand om mig mm. själv. Mm. Och du kan även uttrycka vad de behöver från mig i form av uppmärksamhet och energi. Alltså att sätta andra först innebär att jag ofta förtränger mina egna behov. Jag behöver träna på att säga nej till andra. Jag behöver ta hand om mig själv och se till mina egna behov före andras. Jag behöver inse att jag kan bli omtyckt för den jag är och inte för det jag ger. Mm. Mm. Och jag behöver bland annat lära mig att värdera kärlek och gemenskap mer än respekt och beundran. Jag behöver också undra mig upplevelser där jag kan njuta bara för sakens skull. Och det mm. kan jag känna att om jag ska verkligen njuta och göra någonting så måste jag liksom ha gjort något för att även förtjäna det. Mm <g utens> så att, nej, det var mycket intressant här, gladapar.se alltså. Men vad är det står det där den här rosar utan den där på dig? Ja det var bland annat det. Jag behöver låta andra få ta plats och lära mig någonting. Jag behöver dela du med där, laddela, mig. säg det en gång till. Men sa jag. Men säg det en gång till. Jag tycker du kan säga det en gång till. Jag behöver låta andra få ta plats. Men säg det en gång till. Jag ska vara lite mer tyst och inte ta utrymme från andra. Nej, men säg det där en gång till som du sa. Jag behöver mm. låta andra få ta plats och lära mig någonting. Ah, det är så vackert, det är så det är, sant, det är sant. Och jag behöver dela med mig av mina misslyckanden. Och uttrycka känslor. Jag tycker att jag är inte är helt värdelös på det. Men <laughs> säger jag är inte helt värdelös. <laughs> jag, kan, jag kan bli bättre. Vad det är min rosa ruta Jag behöver öva på att sätta gränser för hur mycket jag kan- och bör ge till andra jag behöver bli medveten om- när jag kan uppfattas som påträngande eller kontrollerande- som alla är inte uppskattar att bli hjälpta. Mm. Jag behöver planera hur mycket av min tid jag ska lägga på mig själv- på nära relationer och på andra. Och syftet är att skapa en sund balans- så på dig står det prioritera dig själv. På mig står det uppmärksamma känslor. Mm. Vi kan ju faktiskt lära oss mycket av varandra. Så nu skiter jag i dig och så går jag med mig. Ska inte vi till kontoret? Ja, det kanske vi ska. Det är en restaurang nära hotellet nämligen. Jaha. Vi ska ju vi... fira idag. Ska vi ska ju fira idag? Ja. Men du vet inte när det här är idag. Nej, men när vi spelar in det här, då ska vi fira vår ettåriga förlåning. Det är härligt. Ja. Det här är ju inte vara sista gången som ni lyssnare har hört talas om glada barn. Nej, om ni fortsätter att lyssna så kommer ni att få höra om det åtminstone tre gånger. Just det, vi ska göra en liten trilogi med inspelningen. En triller-orgi, en triller-orgi. <laughs> Oj, så pass. Undan det finns det, såhär spännande orger. -na -na. Vem ska vara med vem? Vem har dödat vem i orgen? Jaha, just det. Ja, då är det en triller-orgi. Få googla på det tror jag. <laughs> Skämt och sido. Vi söker medverkande kan vi säga. Till orgien. <laughs> till glada par. nej Martin, Vi söker glada par. Vi söker glada Eller par. par. Eller ledsna par. Vi söker par som vill ta sin relation till en annan nivå. Och göra det här testet då som vi mm. har gjort. Glöm allt vi sa om Orge. Bara, bara stryk <laughs> det ur era sinnen. Mm. Utan vi söker par för att uh, göra det här testet. Mm. Och även få en helt gratis coaching av Denise Rova. Ja. Denise, det, Denise, det var för att du desi. sa det innan. Jag har sagt fel det. det är klart jag vet vad du heter. Det är Martin som förvirrar mig. Ja, hon gör en fördjupad analys och kommer att sedan prata och ge, även ge lite uppgifter. Mm. Som ska och genomföras. det blir ju inte i podden utan vi kommer att sända tre specialavsnitt om det här. Ett då när vi lär känna paret mm. och prata lite och så gör de ju testet. Vi introducerar testet. Ja, Sen i det andra avsnittet så kommer... Ah, ja. Och ge lite råd och mm. kanske lite uppgifter mm. och lite så här utifrån deras testresultat. Ah, Jättespännande. Och sen i tredje avsnittet så kommer vi ju se vad hände sen? Ja, och hur gick det för dem? Ja, idén är ju att vi ska ha några par som ställer mm. upp på detta. Mm. Och detta är ju faktiskt ett fantastiskt tillfälle att dels få göra det helt gratis. Gratis är alltid bra. Ja. Men också att kanske när man har kört fast i sin relation. man har testat så olika saker. Mm. Det här är något helt nytt. Ja, ja ta chansen. Och som ni hörde, man kan vara olika. Det, det behöver inte vara ett misstag. Det kanske finns risker med det. Nej, utan testet är ju mer för att man ska få fram vad det. man behöver. Ja, och hur man ska mer. kunna kommunicera. Och hur man ska kunna komma vidare om man har kört fast. Ja. Man kanske har försökt samma sak om och om igen. Och så. Men aha! Tänker du så? Är du sån? Mm, jättebra! Mm. Oh, oh, oh, yeah. Ja, då tackar vi Desiree Rova lite så här i efterhand igen och hoppas att hon har det bra. Nu var det ett tag sedan vi hördes. Ja, alltså det var ju både skrämmande men också lite roligt att höra hur vi lät då och vad vi tänkte och funderade på. Mycket är ju lika. Det är inte så att vi har förändrats to the core. Men en del saker känner jag att jag nog har filat lite på även du. Det känns som att vi är på väg att bli de diamanter vi var menade att vara. Det tror jag också och jag tycker nog ändå att våra reaktioner på testresultaten var ungefär så som jag skulle ha tänkt idag, att mycket stämde. Och det betyder väl också att vi svarade ärligt på frågorna. Ja, men du är ju alltid ärlig. Ja, det har du rätt i. Jag är lite nyfiken på hur det gick för de två par som vi sen hade med i den här i poddformat som vi hade efter det här, du ihåg det? Ja just det vi gjorde ju då tre specialavsnitt som vi la ut eh, några veckor efter där och de kallade vi då 39,75 40,75 och 41,75 och eftersom bara 150 avsnitt visas av våran podd på till exempel iTunes och Spotify så finns inte de kvar där utan de finns bara på Castbox men därför tänkte vi att vi skickar ut dem en gång till och innan dess så ska vi då få en liten hälsning från Anna och Daniel och Lilly och Marcus. Ja, kul! Har du pratat med dem? Ja, jag, jag har smsat bara lite och sådär så att tyvärr är det ingen bandad hälsning. Men Lilly och Marcus i Malmö, de är ju lite i branschen. Lilly är socionom och familjebehandlare och Marcus är psykoterapeut och nu ska Lilly också utbilda sig till det. Och de har ju sin bonusfamilj med ett gemensamt barn. Och den glada uppdateringen är att de gifte sig i år. Ja, ah, kul. Grattis, grattis. Jag vet också att Lilly gick den här bonusfamiljsutbildningen hos familjeträdet. Just det, familjeträdet i Ystad, som vi också har haft lite kontakt med eftersom terapeuten där, Sina Pettersson, var med som expert i podden i början i säkert 30 avsnitt eller något. Mm. Och sen har vi faktiskt träffat Lille och Marcus in real life. Ja just det, det var ju jättetrevligt att vi såg så åt lite middag ihop när vi var nere i Skåne. Och däremot så har vi ju inte träffat Anna och Daniel som bor uppe i Norrland. Men de hälsar då via sms att de också har gift sig. Det var ett år före oss, alltså i september 2018- och de har nu mera Annas bonusbarn på heltid. Annas bonusbarn, måste alltså vara Daniels biologiska barn. Ja, precis. Det har du alldeles eh, rätt i. Vad härligt att höra att ja. jag har rätt. Men vad kul att tre av de paren som var med då i de här avsnitten gifte sig. Och det var ju du och jag. Och så var det Anna och Daniel och Lille och Markus. Ja, just det. Varje år dessutom, på hösten också. Jaha. Så det är en trend. Om ni gör glada pars behovsanalys så kommer ni att gifta er på hösten. Så kan det nog bli. Det ja. är, <laughs> har vi ju just nu väldigt bra statistik på. Precis. Och en extra rolig sak är att Anna skrev då att de fortfarande gör en del av övningarna som de fick under våran glada par-terapi i poddformat. Till exempel då att man ska säga några positiva saker till varandra så ofta som möjligt. Så det har fungerat jättebra för oss. Mhm. Mm Och hur går det för oss? Nej, det borde vi kanske ta tag i. Men vi fick ju även en liten instruktion om att vi skulle utmana varandra mer. Ja, du är ju fruktansvärt utmanande. Så att där har vi ju i alla fall gjort som vi skulle. Ja, vi får se det så. Och jag kan ju också vara lite utmanande. Som när jag springer lättklädd förbi din morgonsol. <laughs> Men det är bara roligt <laughs> Det var nog ingen som tyckte det var roligt Jag tror inte det var någon som såg det faktiskt Jag hoppas det Nu tror jag att vi ska rulla ut de här tre avsnitten Och de har vi faktiskt inte lyssnat på Så det kan vara ännu mer hur som helst Vad spännande Vi får hoppas att de låter bra Även om de börjar bli gamla nu Och på den tiden så klippte vi inte lika mycket Och putsade ljudet lika mycket Och så är det lite telefonintervjuvarning också Ja just det Tänk på att ni alltid kan nå oss på mail bonuspappan.plusmamman, hm eller kontakta oss på sociala medier, till exempel om ni har förslag på gäster eller diskussionsämnen, så kan ni alltid skicka till oss på Facebook, bonuspappan.plusmamman eller Instagram, bonuspappan.plusmamman. Mm. Och vi har ju också vår diskussionsgrupp på Facebook- Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Alla får vara med om ni inte är ett äggkonto från Ryssland. Ja, det kommer några enstaka fejkprofiler och söker medlemskap. Men de släpper vi faktiskt inte in. Vi är så nöjda med alla er som redan är medlemmar. Och eh, antingen lägger ut frågor eller svarar på andras frågor. Det känns som att vi har en härlig, ganska positiv ton i den gruppen. Absolut. Och nu innan vår klassiska avslutning kommer så vill jag påminna en gång till om att efter outro så kommer ni att kunna lyssna på de tre avsnitten. Så stäng inte av. Men ni behöver inte göra det i rad för då kanske det blir väldigt långt utan lyssna när ni har tid och lust och ta en liten paus kanske. Vad är Martin. Ja. Vad fint. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Alltså du måste verkligen raka det Martin. Ja och jag måste även ta en allergitablett känner jag. Du kan göra det i kombination. Jag undrar om det är de här nya kuddarna. Är det något djuriskt i dem? Jag tror det kan vara ankdun. Tål du inte ankdun? Det vet jag inte. När jag var liten så började jag ibland nysa av dunkuddar. Så då försökte jag alltid byta bort dem och det var väldigt många som ville ha dunkuddar. Så jag kunde alltid byta till mig en mer syntetisk version.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 Jag vill visa någonting vad tasker du är. Det är inte jag som är taskig, det står för det blir som. Jag ledsen. Ja. Vi kanske måste gå i terapi i alla fall. Ja, då får jag gå och ringa dess reda. Hey, hey, hey, hey. Let's Hej yeah. hey, allihopa!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 Och Marcus är psykoterapeut. Är det som de säger att skomakarnas barn alltid går barfota. Eh, och då skulle det vara att terapeuternas barn behöver terapi? Nej, Nej, jag tänkte mer att folk kanske sitter och tänker att men de som är terapeuter, behöver de verkligen gå i terapi? Mm, kanske inte, men... Barfota? Ja, jag tror att de...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 Ja, det förväntningar, förväntningar. Jag, jag tyckte det bara var spännande när jag satt igång. Jag, det är väl mer att få en bild av om eh, fungerar vi ihop utifrån analysen. Ja. Och, ja. och svarar man rätt på frågorna och utifrån eh, var, var, var vi är någonstans och hur, hur blir resultatet? Och, ja, just det. Precis som Marcus säger, pass, kommer vi passa ihop när det är <laughs> och <passret. laughs> färdigt? Och det är ju lite speciellt för ni är ju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 Men så kan man ju säga att det var, det var ju spännande frågor på det viset och att man sen kunde få en bild. För min del så passade ju bilden faktiskt in på det som jag hade sagt Så mm. att jag tyckte det var en spännande grej. Ja, vi, vi är ju nyfikna på hur ni blev beskrivna. Vi kan börja med dig Marcus. Hur såg det ut resultatet för dig?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 att det ska vara fart och fläkt, så. men så stod det väl någonting om att jag eh, inte riktigt... Eh, Vad var det det stod? Nu glömde jag bort här var det stod. Men det, det var någonting om som inte stämde riktigt. Så att jag tycker att det var både och, liksom. Mm. Eh, att, men jag är flexibel, men jag är inte helt... Eh, helt flexibel, utan jag gillar också regler och att det ska vara på mitt sätt mm. i familjen. <laughs> så att det, det var liksom... Eh, ja, det var både och, kan man säga.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 I närheten inte får reda på vad man faktiskt vill då. Nej, ja, precis. Mm. Jag tror jag säger vad jag vet. Ja, ja. Ibland, ibland du, är jätte, du är tydlig med dig. Men ja. det kan också vara sådär där Marcus tänkte jag någon gång ibland. <laughs> Sällan. Då kan jag ändå vara sådär, nej men tycker du verkligen det? Så det, här, det kan man ju jobba med lite. Ja, just det. Mm. Mm. I framtiden här. Det kan man väl önska att man får lite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 Mm. Och det kan, jag, det kan jag hålla med om att det är ju det som har den största liksom, biten av att dels närma sig eh, då mitt bonusbarn eh, på ett sätt att skapa en relation. Och till i början så fanns det ju med, ja, kan man kan säga, en viss svartfruka mm. emellanåt också. Mm. Jag kände liksom att, herre jag är nyförälskad, det är mamma och jag vill ha plats och sen så kommer han och kryper upp och sen så kunde man få en liten svartfruka-känsla. Mm. Mm. Och det var ju, det var ju liksom något man fick eh, tampas med i början.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 Ganska lång tid tycker jag att det är ja, ett halvår. Ja. Och, och, och, och så hittade vi en lägenhet att skicka ihop i. Och då, eh, först var det väl bra, det var väl något på några månader och sen så började det knarra lite. Det, det, det knarrar fortfarande, ja, vi, vi, vi ja. försöker. Precis. Men det, också, det liknar också hur jag och Maria hade det, bodde lite mm. hos varandra och ihop. Eh,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 Så där kan man ju se hur det påverkar en familj med att Och där man... tittar vi på varandra och, och, och tänker liksom att det där är din unga Det är fan med ja. din och Vi är ju ganska vilken av karakteren som kommer in på våra barn Det var det lite jag tänkte när jag hörde Ja, precis mm. Och har ni någon speciell del nu som ni hoppas att Cire ska kunna nysta lite i Eller där ni ska kunna få ökad förståelse?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 Några saker som ni redan nu vet. Och som sen då kan Desiree komma in och göra en fördjupad analys. Och det Precis. kommer vi ju med spänning att få ta del om ja, ta del ja, ja. Om, om en vecka då. Så ja. tills dess säger vi väl eh, lycka till. Och, eh, ja, tack så mycket. Ha det eh, härligt i bonusfamiljen och ta hand om varandra. Det var Lily och Markus.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 De har moderskänsla för mig. Ja, det har de. Jag är dagmoden. Det, det märkte jag tidigare idag. En rolig sak som jag kan outa här i podden är att Martin han brukar färgkoordinera sin tvätt. <laughs> så att en det, vecka så har han inget, bara det. orangea kläder. Så att han kan göra, köra en orange tvätt. Det, Sen nästa vecka har han bara blåa kläder. Så han kan köra en blå tvätt. Effektivt och bra. Jag tycker det passar här i par, par podden Fast nu efter två år med dig så har jag faktiskt börjat blanda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 Och det, det var vet väl att Jag och barnens första papphälus så minna På ett hotell i Uppsala träffade ja, på ett hotell. Det har jag koll på. <laughs> ett eh, bra ställe att träffas på. Ja, Och Anna och Daniel, där är det bara en av dem som har barn sedan tidigare. Det låter också bekant på något sätt. Ja, men i deras fall är det Daniel. Han har en son som är fyra och ett halvt, och som Anna då träffade när sonen bara var två år eller två och ett halvt.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 att vara lite väntat eh, resultatet eller var det någonting som du blev själv lite överraskad av? Eh, Nej, ja, alltså egentligen var, var resultatet väntat mm. och eh, men det är ändå det blir ju ändå lite speciellt när man får läsa det så där och verkligen mm. Oftast när man, när man läser olika saker så här på nätet och, och sådär, så, så tänker man ja ja det det är bara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 där det har varit svårt och någonting som du skulle vilja ha hjälp med? Eh, jo, det är egentligen... Eller jag har jobbat ganska, ganska mycket med mig själv de senaste två åren som jag har mm. varit tillsammans. Och det är egentligen ganska många saker. Men det grundar oftast i att jag har svårt eh, med svartsjuka. Mm. Det är kanske den, den största delen som... som eh, ja,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 Ja, just det. Mm. För det är klart att liksom den kärleken mm. som de har den, mm. är, den är väldigt svår för mig att greppa. Mm. Jag, har, jag har själv haft lite, lite svårigheter med min pappa. Så att ja, det jag kan spela in också. Ligge, ligge mm. Mm, mm. Och det ligger där. Och det kan jag ju känna igen mig som jag har ju inte heller några biologiska barn eh, och ser att det finns en speciell koppling då från barnen till Maria och från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 Och känner att man är varandras viktigaste när, när, närmaste personer. Mm. Och samtidigt, mm. finns det ett barn där så vet man att jag kommer alltid att vara nummer två. Mm. Eh, och, och då tänker man ändå, men ja, men nu när det inte är barnvecka och, och sådär, man vill, man vill ha den bekräftelsen. Både mm. eh, oavsett om man är förälder eller bonusförälder tror jag. Eh, mm. är... Så där, där är. En,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 Ja, Och du har ju haft ditt första samtal nu med de här två paren, som vi testar att göra relationsanalys på. Hur, hur har det gått, tycker du? Ja, men det var jättespännande. Första paret vi pratade med var ju Lille och Markus, mm -hmm. och båda jobbar ju rätt utom som inom parterapi eller terapi. Så att det var ju jättespännande att få träffa lite kollegor inom branschen. Ja, just är det jag har de är utbildade sociologen båda två, ja. Ja. Och Marcus äh, jobbar ju ett parterapi och Lilly var i KBT-terapest. Just det. Hur var de som par, ja. tycker du? Hur skulle du beskriva dem? Äh, jag skulle beskriva dem väldigt... Alltså, det, jag tycker att de fungerar väldigt bra ihop. Båda paren tycker att de är väldigt kärleksfulla och ja, verkligen vill satsa på relationen. Och jag tror väl att, att de söker sig till, till det här, mm. skulle jag till. Eh, när det kommer då till deras analyser så var eh, det som var gemensamt med båda paren, då, om vi ska jämföra, Lille och Marcus och eh, Anna och Daniel, var att båda männen var indiv individualistiskt lagda, som du och eh, Maria. Just det, ja, det, det minns jag att, <laughs> Marcus berättade också. Jag kände igen mig lite där. Ja, <laughs> det var ju jätteintressant och eh, kvinnorna då var mer kollektivistiska.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 Ja, spännande ja. Och Anna och Daniel som finns då uppe i Västernorrland eh, Där sa du att det finns vissa likheter I, i deras relation då Ja Där har de ju för sig gemensamt Att båda bris av utveckling Som grund eh, Dock har de eh, Daniel har ju variation Utveckling så att han är väldigt Det rinner snabbt av honom Så att ja, ja, det är ingen fara han, han är väldigt spontan Och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 Mm, så det är, det är en viktig del som de ska jobba på tillsammans som parma. Ja, och de fick det. också då några uppgifter kanske att göra. Ja, och där såg vi också en annan sak. Anna, Anna fick lite mer fördjupande uppgifter. Hon hade också andra saker som spelade in här och det var anknytningsmönter. Mm. Eh, och det är också en viktig del att titta på ibland i relationer. Att, eh, jag tycker att de två teorierna Lappar och annat väldigt bra. Att man tittar på vad man har man för anknytningsmodell i grunden. Där finns det väldigt mycket att läsa på internet. Man kan hitta gratis läsare och kolla på anknytningsmönster. Mm. Och sen att man då tittar vad man har man för boll. Och de här sakerna ihop gör att man kan se också vad hur hanterar man vad svår, svårigheter i relation. Så att de här är så. De fick i alla fall andra barnen göra den uppgiften också. De fick titta på de olika anknytningsmöter och sen också samma uppgift som det tidigare paret. Att kolla på de här förgivningarna, krisbehoven. Ja, då har vi fått en liten start på en liten beskrivning. Och så vet jag att ni jobbar vidare. Du pratar med paren och sen så får de även förklara lite i nästa avsnitt av podden. Hur, hur det har gått första veckan och lite vad de har kommit fram till och tänkt på sådär. Ja, det ska bli jättestannande. Ja, vi tackar så länge och eh, hoppas att det går bra. Eh, Fortsättningsvis här. Ah, det är därför Desiree Rova är beteendevetare och jag inte är det. För att hon vet vad hon pratar om.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 Ja. Mm. Kom igen nu, vi ska ju spela in en podd Men jag har ingen lust Vadå? Nej men det ska handla om glada par, jag känner mig inte speciellt glad Varför det då? Nej, men jag känner bara inte för det Har du mens eller? Aj! Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, hey, hey, hey Let's go crazy välkomna till ett nytt specialavsnitt av Bonuspappan och Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj. Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer men nu även på parterapi. Du lät inte anfara där. Ja, det är för att vi sitter lite tillbaka lutade i sängen och poddar den här gången. Mm, det är alltid mycket podda i sängen. Mm, och jag har ovanligt mycket kläder på mig. Jag har väldigt lite kläder på mig. Ja, det uppskattar jag. Kommer du ihåg när du vi började spela in podd och du hade din treklädersregel? Jag har just det. Det var några gånger när jag bara hade treklädersplagg sammanlagt. Ja. Men spännande. jag hade alltid spännande ja. Vi gör ju de här specialavsnitten i samarbete med gladapar.se. Och man måste inte vara ett glatt par för att gå in på den sidan. Utan Nej. det är ju snarare att man ska bli ett glatt par. Ja, gladapar.se, den sajten, där kan man få en kostnadsfri relationsanalys. Och få veta liksom vilka behov man har. Ja, vilken typ av personlighet. Och så kan man kolla upp vad ens nära och kära har för behov mm. och försöka eh, ta in det lite bättre kanske. Och senare i avsnittet så hör ni Desiree Rova som har skapat den här sajten och driver den. Hon kommer dessutom att berätta en väldigt, väldigt träffande och rolig historia som visar det här med att man kan tro att man gör något snällt mm. men på grund av att man har olika behov. Så kan det ah, bli tokigt. Aha, spännande. Mm. Men vi ska börja med att höra lite hur jag det Jag tänkte jag skulle för... också nämna att det här introt så låter det som att jag slår dig. Ja, just det. Fast det gör jag ju faktiskt inte. Nej, det var ingen riktig örfil. Ingen reporter kom till skada i detta i tillverkandet av detta <laughs> intro. Nej, precis. Eller, eller är, du, är du reporter eller är du journalist? Jag är ju utbildad journalist, jobbar som reporter. Så kanske man kan säga. Det Så finns det finns Det finns många slags journalister. En ny, Vad är det för En nyhetschef är också journalist. Fotografen är journalist. Ledarskribenten, sportreporten är journalist. Aha. Och jag är allmänreporter nu. Jag har varit kulturredaktör, men jag var fortfarande journalist. Då. Jag fattar ingenting. Nej, <laughs> vi kan släppa det och gå vidare. Vi släpper det. Men jag, hur presenterar du det själv? Alla reportrar är journalister, men alla journalister är inte reporter. reportrar. Jag brukar säga att och du är, jag är både och. Jag jobbar ju som reporter. Ja. Alltså alla reporter är journalister. Så alltså är man reporter är man alltid både och. Okej, okay, nu vet ni det allihopa. <laughs> Lilia och Marcus bor ju i Malmö och de är socionomer, båda två. Lillie jobbar som familjebehandlare och Markus som psykoterapeut. Det har varit en lite spännande utmaning för alla tre, både för Desiree och Lilia och Marcus tror jag att de jobbar med ja, just, just parterapi och sånt. Mm, det kan jag tänka mig. De känner igen en del uttryck och en del metoder och så. Men samtidigt så är det ändå lite nytt för dem tror jag att gå i parterapi tillsammans. Och vara på den här sidan skranket. Ja, de har ju pratat lite att det blir... Är det ett riktigt ord? Ja, det tycker skrank. jag. Men Vad det låter skrank? Vad är ett skrank? Det låter lite mer som när man är i domstol att man hamnar bakom skranket eller ja. blir åtalad eller något men... Jo de har sagt det att storbarnsveckorna då när barnen från deras tidigare relationer kommer till dem att det blir lite jobbigare att att det blir lite uppdelat som två familjer då. Ja men det är ju väldigt klassiskt för bonusfamiljer att mm. man måste anpassa sig efter olika att familjen växer och krymper olika veckor. Ja. Som i Lilly och Markus fall så är de ju faktiskt en kärnfamilj en vecka. Med tre personer, ja. Och en bonusfamilj den andra veckan. Mm, mm. och Det är ju väldigt skillnad. Ja. Vi är ju bara ett par, för det är bara du och jag varannan vecka. Ja. Och sen är vi ju en bonusfamilj med sex barn. Alltså vi är ju en gigantisk familj ena veckan. Och den andra veckan så är vi som två tonåringar som <håll> käkar knäckebröd och dricker yoghurt. Där är det ju att Till jag... Inte har, morgon, middag, kväll. Att jag inte har biologiska barn, det liknar ju lite mer Anna och Daniel som kommer senare i det här avsnittet. Fast mm, där finns du. Ju, ja just det, precis. är Anna har du inte biologiska Anna. barn. Mm. Sen har de bara då ett barn i sin bonusfamilj. Så det blir lite skillnad. De är ja. inte lika många under de veckorna. Ja, vi får väl höra lite hur Lilly och Markus har haft det i den här första veckan i experimentet. Hej Lili och Marcus och välkomna till hej, podden. Hej. <laughs> hej, hej. Hej, det blir jag som kör intervjun idag. idag. Mm. Ja, spännande. Ja, hur har ni haft det den här veckan? Mm. <laughs> jo, det har varit blumt och skönt. Vi har haft en lilla bara. Eh, ja, just de, ni har den barnlösa storbarnen. veckan som ni kallar det. Ja, en storbarnsfri. <laughs> vi ja. Har ni fått ja, men, några kommentarer och reaktioner från vänner att ni har. Har någon lyssnat på ert avsnitt? Ja, det, mm. det har ni gjort. Uh, och för min del så är det kollegor. Uh, eller kollegor som har lyssnat. Liksom, och, uh, och egentligen inte några direkta kommentarer om det som vi sa. Det var mer kommentarer utifrån att uh, mitt behovsområde är ju att jag hela tiden vill utvecklas och göra något nytt. Ja. Gång som jag kanske borde inte göra det. Så det var en oro att jag har kastat mig in i någonting som kommer att sätta igång en uh, liksom massa huvudbry. På en. Mm. Ja, men var, <laughs> var det någon som tyckte... Att du inte skulle ha gjort det, sa du, eller? Nej, ja, det var inte, inte utifrån att det var en dum idé. Mer utifrån att jag har väldigt mycket att göra i, i vardagen. liksom mm. så här, Utifrån arbete. Och då blev det en tanke kring att ja, vad innebär du detta då? Då blir jag inne detta. Det och... min idé det här. Precis. Precis. Ja. ja, men det är ju nästan vi det viktigaste haft... ändå att fixa, sätta sygasmasken på sig själv och sin egen relation först. Och sen så får arbetslivet det ja. komma sen på något sätt. Ja, jag håller med. Jag håller med verkligen. Men vi har vänner och familj har ju lyssnat och, och några har också gjort det här testet så, mm. eh, på glada par eh, för att testa sin egen relation och, och tyckte att det har varit jättespännande. Ja, det är ju lite roligt. Det mamma. Mm. Mm. Marcus syster och hans mamma är också individualister så de är alla tre individualister i den familjen så tycker jag var lite kul Ja. Vad häftigt mm. Har, det ni, är har det ni då jämfört man kan ju bjuda in folk till sitt eget och jämföra ja. mm. som ni jämför med varandra även med kompisar då, har ni gjort det också då? Ja, nej det har vi inte nej, det har jag faktiskt inte gjort Det borde jag kanske göra ja. eftersom att min mamma och min syster har gjort det Så det var intressant att bjuda in dem till min uh -huh. liksom, profil i så fall. Ja precis, för det kan ja. man göra, det är det som är lite roligt Att det handlar ja. inte bara om parrelationer utan alla relationer Nej, precis Ja, precis. ja. Men så. vem har varit mest engagerad då? Vem är det som har varit mest taggad på detta? Med detta testet av er två Ja, till början var det väl jag, men sen tycker jag att, att du också har nappat på, på det här mm. hela. Och sen har vi ju pratat om det tillsammans. Vi har ju haft, nu när vi ska vara med i den här podden så har vi ju såklart eh, satt oss ner och behövt ta den här tiden som vi kanske inte annars har haft. Så det har ju varit bra för oss båda tycker jag. Vi mm. har placerat in att nu sätter vi oss och kollar igenom vad vi, var vi skulle göra. Vi har lyssnat på varandras klipp på mm. Youtube som vi fick tips om. Mm. Det ser det, ja, så... Så att vi har ju jobbat på det här tag nu. Precis. Och jag, och jag tycker det är, ju, det är ju spännande, mm. speciellt när man arbetar med de här bitarna själva, på ett annorlunda sätt visserligen, så är det väldigt intressant att få input från någon annan mm. på ja, hur precis. man själv är som person. Liksom. Ja, jag, jag tänkte det. Det, ja, det är väl spännande, ni som är socionomer då, har ni liksom känt igen sättet som Desiree har jobbat på, teori, teorierna och så här och analysen och... Har precis. det varit bekant ja, för... eller har det varit lite nyheter? För min, för mig får säga att mycket, mycket av det är, är bekant från mm. tidigare. Mm. Så här. Sen, så, sen är det olika namn på hur man liksom beskriver det. och Så här. Men, så det är inget nytt. Men det, det som blir nytt är ju att man på något sätt reflekterar över sitt eget liv. Mm. Man är så, jag är så van eller vi är så vana att reflektera över hur andra gör. Ja, precis. Det nya är ju att, att du är på andra sidan precis ja och det, det är ja, väl, verkligen nyttigt Och mm. jätteintressant Och hon är väldigt duktig Och mm. beskriver så här och, ja. Så som mm. ja, man säga Men så har det ju också blivit När vi har snabbt ner ner Vi skrattar ju lite samtidigt åt, och, och, Att vi vet ju egentligen Att, att vi är vi så här på mm. och, och, Men det blir så för på vikt När man ser det här testet och att, att man faktiskt har Jag har mina behov och Marcus har sina behov Och det, det är klockar mm. och, och hur ska vi göra då Precis. När vi väl får se det här så tydligt. Mm. Eh, och det, det gör man ju inte även om man är parterapeut och, och familjebehandlare. Det går ju inte vi omkring och analyserar oss på det sättet hemma mm. annars. Nej. Jag, tänker att, jag tänker så här att har ni fått några konkreta arbetsuppgifter så här ni ska göra så här och så här från DCD den här mm. veckan? Först fick vi att vi skulle sätta upp tio, tio olika punkter var utifrån mina behov och jag skulle vilja ha hjälp med eh, vad jag har tänkt att jag vill jobba med i vår familj. Mm. Eh, och det gjorde vi var och en och så satt vi oss och pratade igenom det. Eh, och så, så har vi eh, försökt liksom att planera hur vi ska gå vidare med de punkterna som vi har då. Mm. Och, det, och, det, och det landade väl lite i att fast att det var tio saker vi skulle ta upp så var det väl att vi hittade liksom, ett eller två stora områden som vi kände var återkommande. Så det mm. bekymmer för bekymmerförvånade. Och det ville vi då jobba med och bli bättre med. Och det är ju kommunikationen och att vi ska prata mer tillsammans och planera mer inför storbarnsveckorna för det är de veckorna som blir bekymmer för oss. För de här... De här veckorna när vi är bara vi tre, mm. men den lilla så är det ju lite romantiskt och mysigt och vi hinner lyssna och vi äter middag och träffar vänner och har det bra tillsammans. Och, mm. och de andra veckorna är ju mer tuffa och, och vi måste ha mer fokus på liksom, familjen och alla aktiviteter och det är där vi hamnar i konflikt. Mm. Så där har vi ju att vi ska med som jag har fått i uppgift av, att vi ska planera. Och också att jag ska planera in lite mer egen tid till mig så att jag också... ...för energi, eh, så att inte jag bara går omkring här och chattar hemma. Och, eh, du skulle också få göra någonting, det? Jo, det var ju att jag eh, skulle... Min känsla många gånger ju när jag kommer hem och arbetar hela dagen- ...är ju att jag just i det läget inte är så glad för att sätta mig ner- ...och börja diskutera bekymmer här hemma. Mm. Vilket innebär att jag kanske skjuter på det. Men här blev uppgiften då att vi ska i alla fall avsätta eh, en tio minuter när vi då träffas när jag kommer hem. Där vi pratar kring hur dagarna har sett ut och vad Lillie har gjort med barnen och hur jag ska förhålla mig till det som hon då kan vara liksom, eh, Om det har precis. uppstått någon konflikt eller om precis. vad du ska äta till middag eller planering och så vidare. Yeah. Mm. Så att vi är mer på, på banan där på samma nivå. Så. Och sen var det väl mer att just det här med att planera in så barnen också får ta lite mer ansvar. Mm. För det ja. blev väl... Jag, tänk, jag tänker så här när man har ett växelvis boende så som vi då har här. Så när man väl har barnen, de stora barnen då, mm. så kanske man också underlättar lite för mycket för dem för att man vill vara den här snälla, trevliga, ja, fina föräldern. Man hamnar i Klarlingfällen där. Mm. Lite så, ja. Precis. <gör> ja, det då? Ja, nej, men det, det, det, det kändes bra. Och det, det är ju igen det här, när det kommer någon utifrån så säger någonting så får man en liten aha-upplevelse. ju ja, det Förstår vi, det borde vi göra. Okej, okay. men nu finns det liksom en, en anledning till att faktiskt också göra det. För mm. att de kommer ju slås på fingrarna annars. <laughs> ja. Mm. ja. Men jag tänker, har ni kunnat också låta varandra ha sin process? Jag tänker, ni båda terapeuter, har ni lyckats att inte komma med pekpinnar själva till varandra i det här? Mm. Alltså, det var ju lite komiskt när vi... Första, efter första delen då så skulle jag ju visat upp de här tio punkterna. Och då hade jag ju mer vi-punkter givetvis. Mm. Eftersom jag är mer samhörig, vill ha eh, relation med det vad Markus är. Mm. Och Markus hade mer jag-punkter. Jag ska, hur ska jag göra för att? Mm. Och redan där så blev det konflikt. Jag kände där. har du bara tänkt utifrån dig själv <laughs> nu? precis Jag har ju och tänkt hur vi ska göra det och vad våra bekymmer är och vår familj ska se ut och var, var våra mål tillsammans och så och där var det ju krock ganska så direkt. Men vi känner ju varandra så ja. att man, man blir inte helt förvånad men det är ganska komiskt mitt i att ja det, det kommer, hur ska vi göra nu? Det blev väldigt tydligt då när ni satt och såg de här punkterna. Då att, att ja, väl, mera... ja det blev det ju precis. Ja. precis. Men Oj. sen har vi samma liksom, långsiktiga mål och det är väl där vi har olika vägar dit. Vi vill precis. samma och vi har en grundtanke som är fin mm. som vi vill ha tillsammans. Men vi har olika vägar och det måste vi ju hitta en gemensam väg. Ja, eller en parallell mm. väg åtminstone. Så men det är ju bra ja. att ha samma mål, det är absolut. Ja, är det, är det någonting som ni tyckt har varit svårare eh, av uppgifterna ni har fått eller den här processen och den här veckan? Nej, alltså jag, jag tänker ju att det, alltså just det här att vi har den här veckan när vi bara är tre stycken och att mm. vi har väldigt mycket fokus på varandra och det är, som sagt mycket mer kärleksfullt mm. eh, så då blir det också att man inte riktigt utmanas på samma sätt. Jag tror mm. den stora utmaningen för oss blir ju på onsdag vi har ju barnen onsdag till onsdag okay. är ju att då, då börjar med de här uppgifterna som vi har fått om. Så att det blir ju nog efter det som vi märker. kan liksom, blicka tillbaka, hur det är. Ja. Och, och vi, har, ja, vi har ju också tidigare försökt, alltså, men hur, hur ska vi göra nu inför storbarnsveckan? Och när, när, när de kommer, kan vi inte försöka prata lite mer, och vi måste kommunicera mer, och så har vi ju haft scheman innan, och vi har försökt och så men så, så, ja, så glömmer man det, och så, så står man där och så tjafsar man om något litet, och, och jag tycker så, och Marcus tycker så, så är det vi hinner liksom inte, när vi väl är i det. Nej. Mm. Så därför måste vi ju faktiskt planera inför och sen försöka hålla det. Precis. Och det är egentligen det var en vecka. Ja, det är en vecka. det är en vecka. Ni har varit barn, med det väl sen tidigare? Ja. Och åldern på de barnen är? Ja, sju och nio. Sju och nio, ja. Ninerna, nio oh blir det lite så att ni blir två familjer den veckan? Att ni kryper ner i var, varsin skyttegrav? Eller hur är det? Ja och det blir det. Och det, det, det, blir det. Och jag tror att jag är sämre än Lilly på att hantera den veckan. För att jag, jag känner själv att jag går rätt så mycket i försvar för min dotter i mm. olika situationer. Mm. Och Jag är medveten om det och jag har alltid någon idé om att nu står vi inför den här veckan. Denna veckan ska jag göra annorlunda. Mm. Men sen när jag är mitt i det så är det känslan tar över logiken. Och då är jag tillbaka till det här igen. Att om till exempel Lillie säger någonting om Alicia, min dotter då. Mm. Så kan jag ju reda så snabbt kontra mig. Jo, ja, men Isak brukar göra så här. Alltså så här så att, och det är inte så konstruktivt. Nej, men det är nog väldigt vanligt att man många ja, så. Det är det då, mänskligt precis. på något sätt. Men hur skulle ni råda en familj som kommer med, med samma... Det här då när, du, ja, när barnveckan det det. blir två familjer i en? Ja, mm -hmm. precis. Och... och det är väl lite som du säger där, att så är det ju. att När jag sitter och träffar de här par om de här familjerna, de här föräldrarna, mm. så jag har ju en idé om vad de ska göra och vad som är brutligt och vad som är bra. Mm. Men det är, ju, det är ju alltid lättare att hjälpa andra. Ja, så jag försvinner det när du är själv är där ja. Ja, jag kanske inte trampar i lika många fallgrupper som någon annan men ibland så gör man det och ibland så hoppar man över den här fallgruppen för man känner att fan, jag vet vad jag borde göra men det skiter jag för att jag är så jäkligt irriterad nu och, jag, och jag, försöker, jag försöker ibland tänka också att, att jag vill ha, jag vill ha en, att vi är en hel familj mm. vi, vi har tre barn här och vi ska göra likadant med dem och vi ska respektera alla på alla alltså, för vi är en familj mm. men sen är det någonting som är lite som, jag, jag tänker att det är ganska så stort det här med att, att uppfostra någon annans barn om mm. man säger det. Och, och den här kärleken som finns, jag älskar Alicia, hon är världens bästa. Men Isak har jag haft hela livet, han mm. har legat i min mage. Det är en stor skillnad. Mm. Och den tycker jag är väldigt jobbig för att jag vill helst inte att det ska vara så. Mm. Jag vill gärna att jag ska känna mig mamma till alla de här tre barnen och, på samma sätt. Men det är inte riktigt så. Mm. Och, och och det kanske man måste acceptera och respektera också att det, det kommer kanske inte vara det. Var det. Nej. Och det är svårt. För att jag hade önskat att jag hade känt precis likadant plus alla barnen mm. hela tiden. Men jag tror sen att äh... skostran blir det svårt. Ja. ja, nej men det hör vi ju många och många äh, experter och råder ju att man mm. inte ska se bonusfamiljen som en kärnfamilj utan att det är någonting helt mm. annat. Att, och att det också är okej. Att, äh... precis. Och jag kan känna igen det där med att eh, känna dåligt samvete för vilka känslor man har för vilka barn. Mm. Men det är nog Precis. svårt. Ha? Ja, det var spännande. Då har ni en vecka mm. en spännande barnvecka ja. plus då, terapivecka ja, det framför er. Det är... Ja, vi, har planerat, vi ska planera och strukturera och... Mm här oss Vi ska oss, ja. ja. Det är det viktigaste. Ja. Nej men vad härligt. Ni verkar ju i alla fall väldigt på det här och eh, ja. engagerade och Det behövs. Ja, men det ska det bli jätteroligt att ja. höra hur det går för er. Vi håller tummarna. Ja. Ja, ja. vi Ja, hörs väl en vecka. Tack för att Tack så mycket. Hejdå. Jag har ett nytt uttryck nu Martin. Jaha, spännande. Terapeutens fru är alltid barfota. <laughs> Skomakarens barn var det ja senast. Men hur hänger det ihop? Nej men jag menar, Lilly hade ju ett behov av att prata. Mm. Men när Marcus kom hem så hade han varit och pratat hela dagarna med folk som har problem. Just det. Så han orkade inte prata mer. Nej. Det menar jag med att terapeutens fru är alltid barfota. Aha. jag tänker mest skomakare börjar associera bakåt till att min morfars adoptivpappa tror jag var skomakare så när morfar var med och bildade masthuggets bollklubb någon gång på 30-talet så han kallad Gunnar Plösen Hansson. Mm. Men det fick jag bara reda på långt efter att han hade dött. Det ser jag till att han skulle ha en enormt stor tunga. <laughs> ja. ja, i alla fall. Mm. Damerna kallade honom för Plösen. <laughs> Usch, nu blir det. ja. Men det, det är ju lite som att när jag kommer hem och har skrivit och intervjuat så är jag inte jätteladdad på att ta kontakt med folk och bjuda in till podden och så. Plus att du är så himla bra på det. Det, det är du... faktiskt jag som har bjudit in nästan alla. de allra flesta. Ja, det kanske lyssnarna inte vet. Och nu för tiden så är det faktiskt folk som hör av sig och vill vara med i vår ja, podd. det gillar vi. Så om någon hör detta och känner att jag borde vara den perfekta gästen Då är det bara så slänger iväg ett mejl. Så får vi se ifall ni <laughs> kvalar in i den här fantastiska podden. Mm. Ja, var, de hade fått en uppgift av det CD, att de skulle säga tio saker som de behövde hjälp med mm. och så förklara varför. Ja, just det. Tänkte jag utmana det här nu och fråga har du någonting som du bara sådär rakt upp och ner du vill inte säga tio <här> saker. Säg ja, en sak. En sak som återkommer lite är ju att jag kan ha svårt att be om ursäkt eller säga förlåt utan att förklara, för jag tänker att du ska få reda på varför det blev som det blev. Och då känner du att det är en bortförklaring. Ja, Så att, att mer mer tydligt bara be om ursäkt och lämna det där och stå för det, även om jag kan tycka att det fanns förmildrande omständigheter liksom. Men kan du, hur skulle du jag kunna hjälpa dig med det? Det skulle ja, vara något som jag skulle hjälpa du, dig med. Det får ju du komma på. <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Det kanske... Mm. Och du då? Ja, någonting som jag behöver hjälp med. Ja, det kliar lite på min rygg. Skulle du kunna klia mig lite? <laughs> ja, det är klart att jag kan. Ja, men du kan massera mina är. fötter. Ja, men det gör jag ju alltid ändå. lite törstig i glasöter. Ja, det gör jag ju också alltid redan. Ja, men, men någonting som du skulle behöva nu? Som jag inte hjälper mig med? Någonting som du inte hjälper mig mm. med? Oj, nu blir jag tagen på sängen. Bokstavligen nästan. <laughs> Du kanske uh, behöver lite betänketid så jaha, kan vi återkomma precis. Jag behöver hjälp med betänketid. Ja, just det. <laughs> vi kan gå vidare lite grann. Vi ska väl eh, lyssna på en intervju med Desiree Rova. Hej Desiree. Hallå. Hallå, där var du. <laughs> ja, vad spännande. Nu har det gått en vecka med våra par... Och du har fått ja. prata med dem, båda, båda två eller alla fyra? Säger man båda två eller alla fyra? Ja, jag har ju pratat med dem i lite olika konstellationer. Dels har jag pratat med dem, båda paren ihop och enskilt med alla personer och alla fyra också. Mm. Blir det är olika. Jag tänker när du får prata med dem var och en för sig kommer olika saker fram då än när de pratar tillsammans som ett par det roliga är att de som har kollektivistiska behov, kvinnorna i det här fallet de mm. råkar bli de har mer vi-frågor medan männen som i det här fallet har individualistiska behov de är mer inne på hur kan jag förbättra mig själv i relationen så det är väldigt tydligt hur det här kollektivistiska och individualistiska hamnar i hela tiden i en friktion alltså ja. det är väldigt tydligt liksom hur man väljer att se på utmaningarna i relationen Ja, men det hörde vi Lilly berättade att när de hade gjort den här listan som du hade gett dem som uppgift att göra, att hon hade skrivit vi och Marcus hade skrivit jag. Ja. ja. Men jag tänker att det måste ju vara positivt också att tänka, vad kan jag göra? Vad kan jag bidra med? Det är ju inte helt utanför vi är att jobba på sig själv. Nej precis och det är ju jättebra båda, det är ju inget perspektiv som är dåligt utan det handlar om att förflytta sig och använda kanske båda ögonen att ja visst vad kan jag göra men hur ser våran relation ut mm. så att deras utmaning har just varit det här att, att eh, hitta det andra, alltså titta utifrån det andras glasögon också mm. Du har alltså gett paren lite uppgifter vad jag förstår har, mm. kan du berätta något om det? Absolut. De fick lite olika uppgifter. De hade en vanlig eller en standardiserad uppgift där de fick gå in på Youtube. Där har vi tydligare beskrivningar om de här olika behoven. Mm. Där man kan söka bara behovet samhörighet eller behovet utveckling. Då kommer alla videos upp där man får en fördjupad förståelse om vad det här innebär. Och utifrån det så fick de då skriva ner saker som de själva behövde hjälp med. Mm. Och det här blev väldigt tydligt då i steget där de pratade med mig individuellt. Där man då fick fördjupa sig i de utmaningar som man själv har. Och sen efter det så fick de göra en övning där de skulle då säga vad de tio saker som de behövde hjälp med mm. hos varandra. varandra då. Och sen också förklara varför de behövde hjälp med det här. Och där blev det väldigt tydligt vilka utmaningar de hade i relationen. Mm. Eh, och... De har ju, båda paren tycker jag, väldigt olika utmaningar. eftersom mm. de har samma liknande behov mm. så, så spelar det åt olika håll utifrån hur deras förutsättningar ser ut just nu utifrån bonusfamilj och konstellation och situation. Ja, just det. Båda, båda, båda par är ju bonusfamiljer självfallet i mm. den här podden. Har du, upptäcker du någonting som är specifikt för just att de är bonusfamiljer i problematiken och så? Eh, ja, alltså, i, det blir mer påfrestande kan man väl säga. Att man, man behöver enas mer kring hur bilden ska se ut. Eh, som för Lille och Marcus fick de en väldigt tydlig uppgift att, att schemaläggas så att deras behov är tillgodosedda på ett strukturerat sätt så att de ska hinna med mm. och kunna se fram emot också. De olika veckornas omställningar. För mm. Marcus var det väldigt viktigt att han, kom hem, att han kom hem och tog tillvara på sin energi så att han kunde bidra till familjen mer. Mm. Medan Lilly behövde mer den här, hon behövde ta mer ansvar för sig själv och sina, sin tristress och att hon skulle kunna få göra lite olika saker. Så att eh, där behövde de hitta ett sätt att mötas på. Mm. Så hon ville bolla mycket mer med Marcus när hon kom hem kring familjepersonerna som hade uppsatt under dagen. Medan Marcus bara, Åh, det här kommer att ta en timme. Ja, också att han <laughs> jobbar ju med att prata med andras problem ja. och så komma hem. Kan jag tänka att det ja. kan vara påfrestande. Precis, så han behövde liksom komma med ut. Jag sa till honom att man kan inte du träna eller någonting på vägen. Jag en sluta timme tidigare och går och träna eftersom han har eget företag. Mm. Då sa jag just det, det, kanske jag skulle kunna göra med tanke på att jag gör oftast när jag är eh, känner, känner att vägarna har runnit över. Mm. Kanske ett proaktivt syfte. Mm. Träna en timme innan för att komma med god energi hem och, och, och kunna vara lyhörd för familjens utmaningar och så vidare. Mm. Och att Lille också och Marcus då tidsbegränsad de här sakerna de ska gå igenom då. Att Lille har ett behov att bolla och ventilera med honom. Att hålla det till tio minuter per dag direkt mm. när han kommer hem. Mm. Så att han också känner att oh, det, här, det här kommer inte att skena iväg. Jag, det är klart att jag fixar tio minuter. Mm. Det så jättebra. att de har en väldigt tydligt jämn ja, start och stopp. Hur mycket tid de skulle lägga ner. Mm. Och det levde man med Anna och Daniel också. Att, att Daniel upplevde att Anna inte litade riktigt på hans ord. När han sa att det är okej, okay, kör på bara. Vill jag litar på dig. Mm. Så var det ändå det här kom Anna tillbaka. Och bara, men är det verkligen så här? Ja, men, tycker du så här? Eller... Ja, vad, vad, men ska vi inte lösa, prata, prata om det här? Mm. Och där blir ju Annas utmaning att våga lita på vad Daniel säger. Mm. Att det han säger faktiskt... Att han faktiskt menar det. Och det är likadant i fall. Att, men båda har ju ett behov att bolla. Jag tänker i Annas de fall det. där. Kan det vara någonting som har att göra med... Ni pratade om att hon hade anknytningsproblem, tror jag, i första avsnittet. Mm. Att hon har svårt att mm. lita på folk då kanske på grund av hennes uppväxt att hon då har problem att lita på sin partner då, det är det han säger det är det som han menar ja, ja, precis och där har de ju fått en extra uppgift för att då kunna försonas i det, i att Daniel också får hjälpa henne med att känna den här tryggheten och då fick de då är det en uppgift att varje kväll de går lägger sig, innan de går och lägger sig så ska de träffas fem saker som de uppskattar hos varandra, ah, eh, fem saker de är tacksamma över och en sak de ser fram emot att göra tillsammans. Det där är en jättebra övning. Det borde alla göra. Väldigt bra. Ja, verkligen. Och de, de sa det att Jag ska säga till Martin att vi ska troligt. göra det <laughs> och de sa båda att det var otroligt roligt Och de har skratta mycket Och jag märkte liksom hur Anna verkligen liksom, kände sig Mycket tryggare i relationen Och hon kände att hon verkligen har växt med det här. Att den här, det, här, det här som hon pratade innan om Svartsjukan till barnet och allt det, det där känns som att det har Försvunnit väldigt mycket Eftersom ja, jag bara den förstärkningen Med att det var mm. lite svartsjuka där Det handlade mest om svartsjuka För barnet Det var inte så att hon var sjuk. Överlag, eller, utan det var just att hon kände att barnet tog mycket tid. Och att... Ja, precis. Och där fick hon ju sitt samhörighetsbehov då när hon fick den här tiden varje mm. kväll. Där hon fick höra att ja, men jag uppskattar det här. och Hon sa att Daniels är så fina saker till mig. Och, ja, det betyder så mycket och så. Och, och där är det också samma utmaning med Lille och Marcus det där, att båda behöver den tiden, att mm. de känner att de någonstans är enade och att förstå att ge, möter man varandras behov så sparar man så otroligt mycket tid och energi också, för du blir mycket mer glädje i relationen mm. Ja det är ju jättebra, för att tid är ju, verkar ju vara det som är den stora utmaningen är hos alla familjer men kanske väldigt mycket i en bonusfamilj som ändrar så mycket mellan veckorna och kanske blir väldigt många barn den ena veckan, eller flera människor i alla fall den ena veckan och så ja. Och att det är då som du säger spara tid när man är så effektiv då och har en sån här liten övning som inte tar så lång tid. Det är jättebra. Precis. Och båda upplevde att det funkar ju bra de veckorna där de är själva och utan barn eller med mindre barn beroende på vilket par vi nu pratar om. Mm. Och att det blev en utmaning hur de ska hantera sin relation med de här bland alla barnen. Mm. Och då var det en sån här enkel övning med här, bara tio minuter att det löste så otroligt mycket av deras som mm. de hade i, i övrigt. Eh, vanligt, jag måste bara bjuda på ett exempel som William Marcus hade. Då, eh, som en typisk så här, missförstånd mm. när man utgår från sina egna behov och inte tittar på sin partners behov. Eh, och då var det på alla hjärtans dag. Så hade ju Marcus hade reser väldigt mycket och då så var, hade Lille uttryckt flera gånger att ah, det var lyxigt för dig att bo på hotell och få äta frukost i lugn och ro och sådana saker, det ska jag också vilja göra mm. och det där hade ju Marcus snappat upp då så, så han tänkte det vill jag bidra till att hon också ska få så då gav han i alla hjärtans talpresent eh, en hotellövernattning för henne själv ah. <laughs> och, eh, och Lille blev ju helt vad Jag vill inte åka på en, hotell, en hotellövernattning själv. Nej, absolut inte. Det skulle kännas jättefel. För hon har ju samhörighet om på behov. Ja. Så hon, och hon blev jättebesviken och det blev en diskussion om det där. Och han ville bara väl. Och ja, och han tyckte att han hade att hittat på bästa presenten. ja. Han bara, nu har han liggit av hennes behov och så vi han från till själv och där blir ju den där typiska konflikten och missförståndet som är helt onödigt om man hade förstått det här så hade man inte hamnat där mm. och nu var det så här, aha, nu förstår jag att blev så här så nu har de kompromissat på så hon har ju bokat om det där till en gemensam aktivitet och det de ska på spa istället så nu kändes det bra och han tyckte också att det var trevligt Ja, vad roligt Ja, jag jag var lite nyfiken och det kanske lyssnarna också är att ifall man vill använda den här tjänsten Glada Par. Nu kanske man tänker att du har ju haft personliga samtal med paren. Är det så det skulle gå till om när man använder Glada Par? Eller hur? kan du berätta lite runt hur det går till ifall man vill testa det här? Just nu så har vi allting digitaliserat, mm. men man kan också kontakta oss om man vill ha ytterligare stöd. Det går jättebra. Det finns info på info.gladapar.se. Mm. Men vi kommer också utveckla den här tjänsten så att vi, man kommer få sådana här tips som de här paren då har fått också i den utökade mm. tjänsten som kommer att lanseras här i slutet på det här året. Så att det kommer att komma. Men det, det kommer mer i framtiden. Jag tycker det låter jätteroligt att få sådana här uppgifter till exempel. Så att göra de mm. här listerna eller gör det här. Är det, får man det om man använder? glada par, sådana uppgifter? Ja, idag så ingår det ju faktiskt i tjänsten att man får göra övningar tillsammans i den här betaldelen. Eh, då finns det övningar och eh, utmaningar man kan jobba med. Men vi kommer utöka den där i, sen när vi ja, utvecklar relations-PT som vi kallar det. Där man får dagliga tips som är anpassade just efter sin relationskonstellation. Den relation man vill utveckla. Mm. Och då får man specifika övningar som då motsvarar det som man ofta har utmaningar med. Ja men vad spännande. Och nu har vi en vecka ja. till med de här två paren. Och det ska bli jätteroligt ja. att, att få prata med dig igen. Och även få prata med, med Daniel och Anna och Lilly och Marcus. Så då ja, det... <laughs> säger vi tack för den här veckan. Och så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Tack så mycket. Tack för det. Visst var det en störtskön story där Marcus skulle köpa en present? <går> ja, det är bra. Klassiker. Mm. kommer berätta för alla. De kommer mm. bli odödliga. Vad kan vi säga om Desiree? Hon har ju då mött paren som par och individuellt. Ja. Och gett dem lite uppgifter. Mm, det är bra. Det är hon som håller ihop det lite och är vår expert just i det här sammanhanget. Och det som hon tyckte var lite roligt var att Just i det här fallet så råkade det vara att tjejerna var kollektivister och killarna var Kollektivister? Cool Kollektiv, mm. de, de samlade på saker. Mm. Nej. Nej, men kollektivister och individualister var båda killarna. Ja, och, det... och att då killarna sa det här att vad kan jag förbättra? Och kvinnorna sa vad kan vi förbättra? Mm. Då kom jag på att jag är nog en sån här ego ego dualist ego dualist Ja, jag är ego och så vill jag att du ska förbättra dig. Men, men vad sa du? blev inte kollektivist riktigt, eller? Mm, jo. Eller blev du det ändå? För jag blev ju hade en sån här utvecklingspersonlighet. Och det var väl mer individuellt. Nu höll jag på att säga något konstigt, men... Ja. Jag kommer inte ihåg vad jag var, men det är klart, jag är väl kollektivist. Jag tycker man ska vara tillsammans. Mm. Ju mer vi är tillsammans, mm. ju är glad. Vi har ju gjort ett helt avsnitt så den som vill kan gå tillbaka och lyssna på när vi gjorde terapi. Ja, och så kan vi också det till det. gå tillbaka och lyssna på det. Jag kan svara på frågan nu, som du ställde. vad då Vad vill du ha hjälp med? Vad jag vill ha hjälp med? Jo, jag vill ha hjälp med när jag säger så här. Nu så vill jag sluta äta så mycket socker. Och så behöver jag att du är starkare än jag. Och, och är tuffare. Ja, och motstår och inte låter dig äta socker. Ja, men uh -huh. du, du, du bangar ju liksom tidigare än vad jag gör. Du bangar att äta socker? Eller, nej, nej, nej, men om jag har sagt så här, inte... alltså bind fast mig någonstans men, och ja, det... vägrar ge mm. mig. Och så kommer jag bara säga så här, ah, men kan vi inte äta lite glass? Bara, jo, säger du Men då. det är det att du inte har sagt det. Så tydligt jo. att jag ska binda fast dig. Jo, men det har jag. Men vi kan testa. <laughs> och binda fast mig mm. här i sängen. <laughs> ja. eh, Anna och Daniel kommer du en intervju med också nu. Vårat du är andra så par. snabb Martin. Är det för att vi ligger i sängen som du är så snabb? <laughs> är det, skulle det vara positivt? Eh. Det låter ju inte. Nu beror, du det kanske, beror på vad vi pratar kanske om. Du kanske om. tycker att det är positivt. <laughs> Men jag tänkte att vi skulle prata om DCD först. Jaha. Vad hon har sagt. Och ja. inte sagt. Ja, kör på. Ja, hon sa ju det att äh, den här känslenglada par inte är riktigt, alltså de håller på att utveckla den hela tiden. Ja, så att den ska bli bättre och bättre och mm. bättre. Och att äh, man just i nu nuläget så är det bara diga, digitaliserat. Ja. Så att det är ju inte så att man får prata med CD då som jag Nej, det. Nej, det är bara de som är med i podden. Men att det kommer att komma så att man kan få en emotionell PT. Ja, det kan vara bra. Jag gillar det här med att man får uppgifter. Alltså, det är jag. Det är bra. Vad ska jag. man kalla en sån människa som gillar att få tydliga uppgifter som man ska göra? Slav. <laughs> ja. Nej. Men det, det finns kanske en personlighet som behöver styrning eller gillar att på Men det är också som att du vill också utveckla dig och förbättra dig. Ja, kanske. Men... Jag vill utveckla och förbättra dig. Ja. Men ska vi höra vad Daniel och Anna har fått för uppgifter då? Ja, de finns ju uppe i Umeå och där är det ju Anna har haft lite problem och känt svartsjuka mot sitt bonusbarn. Hon har inga biologiska barn och Daniel har ett barn. Hej Anna och Daniel. Hej. Hur har ni haft det den här veckan? Vi har haft en jättebra vecka. Vi har haft två, jätte eller en halv jättebra veckor När vi pratade med er. Ja, det var roligt att vara. Ja. ja, vi har haft faktiskt riktigt bra. Har ni fått några sådana här uppgifter av Desiree? Ja, det har vi. Är det någonting som ni vill dela med er? Ni kan ju berätta om uppgiften. Ni behöver ju inte berätta exakt vad ni gjorde eller sa. Men hur uppgiften såg ut. Eh, precis. Vi skulle ju säga några positiva saker om varandra. Eh, fem stycken positiva saker som vi uppskattar hos varandra varje dag. Ja ah, men vad härligt. Det borde ju alla tre göra. Tre saker. Ah, men ja men precis. Och så skulle vi se... Tre saker vi är tacksamma för överlag och så en sak som vi ser fram emot. Ah. Det skulle som vara en övning varje kväll. Och det har ni gjort varje kväll? Ja, ja det har inte blivit varje kväll. men. <skratt> inte riktigt? Nej, vi har, ändå, nej. Men vi har på, försökt. Procentuellt sett eh, ganska många gånger. Ja, ja, men kanske tre av fem. Ja, Eller det är jättebra. Av, ja. Hur har det ja. känts, tycker du Anna, att få höra fina saker om sig själv? Det har varit konstigt, men det har varit lite så här och, ja. och vi har skrattat och det har varit jättehärligt faktiskt. Ja. Man och. har fått känna sig lite så där igen. igen. var härligt. Daniel, ja, du då? Jag... Hur, hur har det känns för dig? Ja, det kändes ju till en början så kändes det det, kändes, det kändes lite lustigt, måste mm. säga. Men mm. äh, ja, när vi kom in i det och liksom, då, nu känns det väl mer normalt än... Men... Blir det lite som en ja. sport då nu för er Att komma på riktigt bra saker Och säga till varandra Ja men precis För i början så började man väldigt stort liksom. mm. eh, Med så här att man är tacksam över att man lever Och ja. att vi har mat på bordet Men nästa dag var det mer så här, uh, Tacksam över att uh, Daniel har plockat ur diskmaskinen och... Ja, ja för att man har alltså skalat ner det lite Ja man var ju att göra det. Ja man kan inte säga det, var det... Nej, ja, att man är tacksam för livet. Ja, men det för var ju i alla fall en väldigt bra, jag tror jag, jag ska tipsa Martin om detta. I alla fall att han kan ja. säga fem bra saker om mig varje kväll. Det låter jättebra. Ja, det tycker jag. Ja, mm. <laughs> och eh, nu ser ni fram emot nästa vecka och nästa veckas uppgifter här. Har ni fått, ja, men har ni fått eh, några reaktioner från omgivningen? Eh, nej, alltså, vi har inte hunnit träffa så mycket mer folk än kollegor. Och de kanske man inte delar sig mycket med. Nej. Eh, alla gånger. Men, men min, en av mina, eller min timledare sa igår till mig faktiskt att, att hon tyckte att jag verkade så himla lycklig. Ja, men, Och det var ju roligt att höra. Ja men precis. Att hon har märkt det, mm. det är ju fantastiskt. Ja men precis. Mm. Du berättade ju Anna att du hade lite jobbiga känslor för Daniels är det son eller dotter? Eh, son. Son. son. Som du jämförde med svart sjuka Tycker du mm. att det har känts bättre den här veckan? Ja, jag tycker Vi hade ju honom förra veckan. Mm. Eh, och så lämnade vi honom igår. Eh, och jag tycker att det har funkat jättebra. Och en, min huvuduppgift från det var ju att jobba med min eh, självkänsla. Mm. Och att börja älska mig själv och jag har fått tips om en bok och sådär. Och jag tycker det har funnits bra att men, intala sig själv. Att, att liksom, jag också är bra att jag inte ska jämföra mig med, med Daniels son och sådär. Mm. Ja, precis. Att det är eh, och det, olika det, saker, det. ja. Exakt. Vår kärleken till mig är ju annorlunda än till hans son. Mm. Daniel, är det någonting som du har tyckt har varit extra klurigt? som ni har gjort den här veckan och fått i uppgift av DCDE? Eller fick ni några fler uppgifter kanske jag också ska fråga. Ja, eller vi fick ju de här eh, behovsanalysen som mm. vi på. Eh, mm. Utveckling och variation och samhörighet och sådär. Mm. Eh, så det har jag alltid lagt i baktanken nu extra mycket när mm. vi börjar prata om det. Är det något av det eh, som du jag... tycker är jobbigare än som har varit svårare? Ja, jag har ju fortfarande lite svårt att släppa, släppa eh, lite kontroll mm -hmm. till andra. Men nu, har jag, nu var jag sjuk förra veckan. Mm. Eh, så jag var ju så illa det Men det gick ju bra. Kände jag. Ja, men det var ju jättebra. Var ju... Att, du fick, eh... att jag fick hjälpa att vara ja, till. Liksom. Ja. ja, men det är viktigt tror jag som bonusförälder att man får känna sig behövd och bli be insläppt mm, ja, men, på banan. Det har vi ju pratat mycket om att, att eh, den biologiska föräldrars uppgift är att släppa in bonusföräldern. Mm. Mm, ja, men verkligen. Jag har ju behov, behovet samhörighet är ju min högsta ja. eh, behov och att få ta hand om Daniels son mm. och få känna mig eh, som en viktig person för honom mm. eh, är jätteviktigt för mig också. Ja. För min samhörighet. Eh, det är mitt behov ja. i samhörighet. Har ni känt För en större samhörighet här. i och med den här övningen när ni säger fina och bra saker till varandra? Har den ökat samhörighetskänslan tycker du också Anna? Ja, det, ja men det tycker jag verkligen. Det är kul att höra att Daniel ändå lägger märke till vissa saker som inte jag tänker att han kanske gör. Ja och det är jätteroligt att, att få den eh, bekräftelsen Så det fanns vissa saker som du blev förvånad över att han uppskattade hos dig mm. ja. ja men det är ju Verkligen Det är fantastiskt att det har kunnat bli så bra efter en sån här kort tid mm, Ja men det är så mycket man inte har tänkt på <skratt> ehm, så här, Små saker som förenklar mm. att, att se varandra och sådär, det har verkligen hjälpt Ja bekräfta varandra liksom Precis, men då får vi önska er lycka till nästa, nästa vecka och så följer vi er och håller tummarna och så hörs vi igen om nästa onsdag. Ja, ja, tack så Men vad härligt mm. att de har upplevt det så himla positivt. En jättebra vecka tydligen. Det känns som att vi har gjort en insats på något sätt. <laughs> ja, och det ser det. Vi har gjort ett gladare par mm. tillsammans med Desiree. Och det var det som var målet. Ja, och att det till och med var så att hennes var det arbetsledare Just hade det. märkt att hon såg så lycklig ut. Lite nykär nästan. Ja, men det var ju inte nästan då, så de sa De kände sig lite <går> <Ja>. nykära. <går> Härligt. Och den här uppgiften de hade fått mm. att säga fem saker varje kväll som de var tacksamma för mm. och fem saker som de uppskattade med den andra mm. och en sak som de såg fram emot. Det är bra. Ja, det att vi gör det? Det kan vi göra. Du kan väl börja? Jag kan börja. Jag uppskattar att du har en sån otrolig magkänsla. Jag <laughs> trodde att du har så sån stor En otroligt stor Ja, <laughs> Förlåt, jag ska inte störa dig. Kör. Men, men du har ju en otro... otrolig stor mag. <laughs> du har en magkänsla i det att du kan Ibland utan att förklara det riktigt. Känna på dig vad som kommer att hända. Eller om något är bra eller dåligt. Eller... Och det borde jag lyssna mer på. Men den magkänslan tror jag är lite unik. Eh, den gillar jag. Sen gillar jag ju att du har sån otrolig utstrålning. Och jag blir ju attraherad av dig redan första Så, gången jag såg och dig. <laughs> Jag ska inte störa för långt. Du är väldigt snygg. Och det, det kan du ju inte hjälpa. Men det är ju ett plus. Men framförallt så är du. Du har ju ett sånt stort hjärta. Om vi pratar om stora saker. Så har du ett gigantiskt hjärta och hjälper alla verkligen. Och offra dig själv. Det är väldigt fint. Det var tredje saken. Fjärde saken är att. Du är väldigt rolig. Du får mig att skratta med häftiga associationer och lite barnsliga grejer ibland och ja, humor. Och slutligen så har du en väldigt snabb hjärna. Både som kan få fram språket och med många idéer. Det går att diskutera med dig och det att du är smart. Det är fem saker jag uppskattar, och en sak som jag ser fram emot är att få resa iväg med dig och uppleva någon ny spännande kultur. Och träffa andra människor någonstans ute i världen. Ja, det är nästan innevat nästan, men du är ju väldigt. Då kommer vi in på mina fem, som mm -hmm. jag. Uppskattar med dig. Mm. Då är det ju just det att du har talets gåva. Tack. Tycker jag ju är väldigt fint och du är duktig på. Och sen så det här roliga att jag önskade mig en man som var verbalt begåvad. Var jag också. Ja just det. Din, ja. din lista som du gjorde en gång. Precis. Och du är ju begåvad i både tal och skrift framförallt. Mm. Att du skriver korrekt fint och bra. Du kan stava för det mesta. Men Jag särskriver inte. Nej, men du stavar fel ibland när du smsar, men det är bara för att du, har, du ser så dåligt så att du ser inte vad du har skrivit. Jag vill inte ha läsglasögon ja. fast jag borde. Nej. Så det är, är det ett eller var det två. Det är både ett och två. Du, du är ju verbalt begåvad, det gillar jag. Mm. Sen är du ju världens bästa bonuspappa. Tack. Det uppskattar både jag och barnen. Och eh, Sen uppskattar jag att du är så med på till exempel nu idag när vi skulle ta ett kort som jag skulle lägga ut på Instagram och jag liksom inte blev nöjd och vi tog den i 500 olika vinklar och lampor. Och, alltså ingen annan man hade orkat med det. Men du, liksom du är helt men, med på noterna. och Tålamod eller att jag är lydig? Nej, jag vet inte. Nej, men att du, du, du är med. Mm. Det är inte bara att du har tålamod eller att du står ut, utan du är så med. Jag du är med är på om, om jag säger men kan du gå in på Instagram och och kolla det, och så mm. då, då gör du det. Mm. Och då gör du inte det bara för att lida, utan du, du är med på noterna. Ja. Så det var nummer två. Att du är med. <går> nummer tre. Fast bonuspappa var det också. Ja, så just det. Nu då är det. du på nummer fyra. Jag är på nummer fyra, oj. Ja. Jag uppskattar att du kan räkna. <går> ja, men det gör jag ju för ja. att du räknar med Saga. Men det ingår i att du är... Nej, jag, jag skojade om att du kan räkna. Jag kan räkna. Till, från ett till fem. i matte. Mm. Nu kommer jag helt av mig på vilket. Nummer nu fyra. Du har humor. Även om den ibland är väldigt Göteborgsk. Fast det kan ju vara kul på det sättet att vi kan driva med dig när du är, har så dålig humor. Aha. Så jag uppskattar att du bjuder på dig själv och att vi kan få mm. driva med dig. Mm. Och sen att vi skrattar mycket ihop och att du är rolig. Vad är det? Fyra. Fyra, så en till. Jag uppskattar att du älskar mig. <laughs> mm. Nej, men det är fint. Jag känner det är inte det mig... Det cirkelbevis. Jag vet du inte. Du älskar mig för att jag älskar dig. Nej, men jag känner... jag känner att jag blir finare i dina ögon. Och det uppskattar jag. Mm. Det kanske var dumt. Men det är bara nej, för att det här var helt kärlek. oförberett och jag bara försöker ta det rakt ut i luften och ska inte låta för sentimentalt. Nej. Men jag tycker att det är en bra egenskap att du kan se det vackra i mig mm. och förmedla det så att det känns. Det är väl en bra ja, sak. Det var fint. Och, och så vad jag ser fram emot. Jag ser fram emot att gifta dig. I, nej. <laughs> Jo, det gör jag jag ser fram emot ja, jag tar den tack för hjälpen jag ser, jag ser fram emot att bli din fru jag ser jättemycket fram emot att bli Maria Erlandsson. faktiskt Jaha, just det. jag tycker det är roligt att byta efternamn för att man blir lite en annan person ja ju du efternamn men... Nej, men jag har gjort det några gånger mm. uh, det är det men det har jag ju faktiskt inte på grund av giftemål nej men det var ju först först, så fick, först hette jag väl någonting. som så stressat mm. nåt thailändskt och sen så var det meningen att jag skulle på något sätt, så hette jag Nilsson ett tag. Ja, det stod i något papper. I något pass. Uh -huh. Mitt första pass stod det Nilsson. Uh -huh. Och sen så heter mina föräldrar Åkesson. Mm. Och det har du ju hetat hela uppväxten. Och sen gifte jag mig till Melin. Mm. Och sen skilde jag mig Blev Åkesson. till Åkesson. Uh -huh. Och nu ska jag få bli Maria Erlansson. Mm. Och det ser jag jättemycket fram emot. Härligt. Ja, var det avslutningen av det här avsnittet? Det kanske det var. Det känns nästan som att vi är framme vid att tacka för det här specialavsnittet och säga att det kommer ett specialavsnitt till. Ska vi säga någonting mer om Anna och Daniel först? Ja, jag tänkte att det var fint det här att Daniel har släppt in Anna på föräldrafronten. Ja, just det. Och för att hon hade ju faktiskt ett väldigt behov av att känna sig behövd. Mm. Och att hon får ta hand om Danielsson, det här sa hon ju själv i intervjun, mm. gjorde att hon kände samhörighet. Ja. Och det har ju du och jag pratat jättemycket om, att det är viktigt att släppa in bonusföräldern. Ja, för jag kände ju mig tidigt insläppt och att jag har fått ta ansvar. Och sen behöver ju barnen olika saker och det skiljer ganska mycket i ålder. Saga är ju, nu är hon ju för enda gången som hon är dubbelt så gammal som Helle som är minst. Ja, just det, det är hon. 18, 16, 18, 16. Ja. Och det är klart, de har väldigt olika behov. Men att jag får gå in och ta huvudansvar för och, eh, inför matteproven med Saga. Och att, jag, att det alltid är jag som borstar tänderna på Heller. Det är heller. vi gärna slipper det. Ja. Men, men det är ju, är ju väldigt bra. Så att jag, jag håller med dig. Bra gjort men av Daniel. Men jag tänker att eh, man kan faktiskt vara världens bästa bonusförälder. Men om inte bioföräldern släpper in så så är det helt kört. Mm. Då är det stängt där liksom. Och det för, hör vi ju mycket av de som skriver till oss och läser och att de just inte känner sig insläppta för att de... Nej, men de har inte mandat på olika mm. saker och mm. att det, ska, det bestäms utan att de får vara med och bestämma. Och jag tycker att jag har verkligen velat att du ska vara med och bestämma. Sådär. Och inte i, att man inte kör över bonusföräldern att ungefär om det kommer något förslag eller, och sen blir man bara, eller bildligt. Nej, det är väldigt svårt att vara bonusförälder samtidigt som man ligger under ett hjul <laughs> på en bil. Ja. Eh, sen behöver väl Anna fortfarande jobba lite med käll, självkänslan. Källkritiken. Käll, källskyddet. Eh, självkänslan och det kommer ju hon kunna göra det är också blir en, som en sak en som nästan cirkel. alla måste göra. Mm. För att svaja självkänslan så svajar allt. Mm. Och det blir väldigt jobbigt faktiskt att leva med någon som har väldigt låg självkänsla. Mm. I början kan det känna så att ja, man kan boosta den. Precis som vi pratade om här innan. Att om du hela tiden hade behövt boosta min självkänsla så hade det blivit jobbigt i längden. Ja. Och, um, mm. Jag håller med. I alla fall jättepositivt att de har ta till sig det här och verkligen tycka att det har varit roligt och, och kännas nytänning i relationen. Det är mig glad. Ja, mig med, med och det ska bli spännande att höra då inför sista, mm. nästa tredje avsnitt som då kommer på onsdag om en vecka blir avslutningen och då ska vi se hur långt de har nått om det har fortsatt uppåt som vi hoppas. Mm. Tills dess säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men fantastiskt härligt. Hej då! Men nu glömde vi att säga att de ska lyssna på det ordinarie poddavsnittet, avsnitt 40. Med Dragomir Music från ja, Snabba och Ja, Man ska inte familjen. missa det. Han säger väldigt mycket spännande saker. Ja, och att man även ska lyssna på avsnitt 40,5. Just det. Det är då det sjätte bonusavsnittet om tv-serien Bonusfamiljen. Och där är en liten osänd ett klipp med Amanda Lind. Som spelar Bianca, just det. Lässtern. Aldrig förutsänd, aldrig förut lyssnat. Nej, heter det. Nej, upphittat i vårat arkiv. Ja. och sen får man jättegärna titta in på våran Youtube. Mm, där kommer det nog ut ett klipp senare i veckan. Vi ber om ursäkt för att vi är lite ovana och nya där, men ja, vi gör vårt det, bästa. Det är lite kul. Mm. Det är sista avsnittet nu Sista specialavsnittet Jaha, oj, jag trodde du, på... du det sista avsnittet För alltid Nej, vi fortsätter ju med den måndiga podden Men vad ska vi göra nu på onsdagar Vi har massa tid över Jag vet inte, vi får väl typ Prata med varandra eller någonting Utanför podden Ja Hur ska det gå Nej du, Aj, jag vet inte Aj. Vi får kanske ringa det, det i alla fall. Ja alltså. Hej hey, hey, hey. och hey, välkomna till det tredje och sista specialavsnittet av Bonuspappan och Plus mamman. En podd om livet i en bonusfamilj Och detta gör vi i samarbete med vem då? Glada par vi kör parterapi i poddformat. Just det. Och vi har två par med oss och sen har vi sajten Glada Pars grundare Rova. Om ni bara har råkat snubbla in i det här avsnittet så finns det ju två tidigare avsnitt. Ett och två. Och det är bättre att lyssna på dem först. Ja, i den ordningen. Det är sånt här numeriskt system som vi har enats om i typ världen. <laughs> ja. Ett, två, tre. Och nu ska vi alltså få höra hur det har gått för våra två par. Mm. Och lite vad Desiree har tyckt om hela det här spännande testet. Jag tror hon lite tycker som jag. Mm. Att det är lite sorgligt att släppa de här paren nu. Och jag satt och tänkte på den här filmen Flugan. Eh, Minns okay. du den? Ja, det smalde i vårt element. Men jag förstår inte riktigt vad det har med... Det fanns ju en gammal film. Ja. Som också, men sen spelningen med Jeff Goldblom såg mm. jag och blev ju väldigt... Och då tänkte jag... Kär i Jeff Goldblom. Nej, jag tänkte egentligen vad häftigt det är med eh, teleportering. Teleportering. Det är ju det. Han, te, han kan ju förflytta sig mellan de här två. Och det, det är ju då som han blir slås ihop med en fluga. Men det hade ju varit så bra om man så snabbt kunde åka upp till Umeå och få träffa Anna och Daniel på riktigt. Nu är jag och sen med. <laughs> ner till Malmö träffa Lille och Markus, istället för att prata med dem på telefon. Det här har varit jättekul, men det är ingenting som säger att vi inte kan göra det någon gång. Kanske inte teleportera oss dit, men vi skulle kunna förflytta oss som vanligt folk med färdmedel som Skåne är vi, är redan vi, vi är ibland så att nästa gång vi är i Skåne så får vi Skåne det finns ju större risk att chans att Lilly och mm. Markus får ett oväntat besök. Men från Sundsvall upp till Umeå är det ju nära. Så att vi ska hålla utkik för att det har varit väldigt eh, givande samtal. Jag tror att du tänkte oss. på filmen Flugan för att du försökte få mig att svälja flugor här. Nu ja, ger jag... mig vatten i ett glas som har stått fram i jättelänge. Jag kanske inte sköljde ur det tillräckligt noga. Så att det var har vi kommer knott... så långt i vår relation nu att du inte ens kan ge mig ett rent glas? Jag tänkte att du behövde lite protein så här på kvällen. Usch Martin, Usch. <laughs> Nej, jag var inte meningen. Vi ska väl börja med Anna och Daniel. Ja. De De var ju nykära förra, ja, förra onsdagen. Det var häftigt. De övar ju på att kommunicera lite mer. Och Anna, i, i, ibland är hon lite för på, Va? säger hon tror jag. Ja, hon säger det. Och upplever att Daniel är lite för tyst och så. Vad säger Daniel då? Det ska vi få höra nu i intervjun Hallå där uppe i Umeå, Anna och Daniel Hej hej. hej. Nu har ni gjort er sista parterapi vecka med glada par Hur gick den? Hade ni några speciella saker som ni skulle tänka på? Det gick bra, känner jag Mm. Vi fick en del punkter och eh, som vi ska titta på. Ja. Var det någonting som är eh, rent konkret så som ni testade som, som ni inte hade tänkt på innan kanske. Ja, vi fick ju några uppgifter och det handlar ju om att kommunicera och vara positiv mot varandra och mm. lära känna eh, den andra partnerns behov Mm. Det är som egentligen fortsatt kanske på det. Vi fick från början. Jag just det, grunden är lite mm. samma och så Exakt. kunde ni stämma av lite med DCD, hur det gick första veckan. För ni, ni mådde ju ja. väldigt bra sa ni då och upplevde liksom ja. lite extra mycket kärlek och, och sådär Ja, verkligen. Ja. Mm. Jo, men det har fortsatt så. Ja, Den här veckan också. Ja. så det mm. känns som att det är framsteg. Tack vare den här relationsanalysen Ja Ja men verkligen Jag har övnet upp ögonen Ja just det ja. Var, var det några, något hinder så där Som ni stötte på som ni behövde Öva lite mer på Nej egentligen inte mer än att vi Har Vi, har, vi är dåliga på att avsätta tid ja, just För att göra de här övningarna Men när vi väl gör dem så funkar det bra Just det. Det är det att eh, mm. jobbet och, och livet och allt annat kommer mm. lite i vägen då. Ja. Och så ja, men märker man kanske att klockan har blivit väldigt mycket. Och så, oj, nu borde vi <för> försöka få yeah. med något. Ja. Ja. Ja. Mm. Mm. Jag kan uppleva att Daniel ibland ju som, eh, eller jag tror att Daniel är sur eller irriterad. Och, sådär. Ja, eh, och då har jag varit tydlig med att jag säger, ja, men nu frågar jag, jag sista gången, är det någonting... Eh, Annars får du säga det och är det inte det så släpper jag den tanken att det är är Just det. För det är annars en sak som vi kan börja käffa som att han tycker att jag är för tå. Ja just det, och du tycker att han är för uh, sur eller ne neutral <laughs> inte. eller inte att han borde reagera, ja, just det. Och det, det. och det kan ju vara i personligheten att man, man är varken glad eller sur, utan det är bara som Nej. vanligt. Men, men ja. du, du vill få en reaktion där då, ja. Mm. Ja, precis. Och där har jag lärt mig att backa undan. Just det. Och släppa det och gå vidare mm. och tänka på något annat. Också, ja. så man inte fastnar exact. där. Ja, men det låter ju ja. vettigt. så. Och det verkar ju mm. fungera bra hittills. Och då ska man ju inte, behöver man ju inte ändra det heller. Nej, Nej, precis. Har ni något slutomdöme? Vad tycker ni om den här, det här testet då? Att man gör en sån här relationsanalys och får reda på sina personligheter. Och sen utifrån det försöker prata ihop sig. Eh, jo, men eh, vi, är väl, vi, har pra vi pratade lite om det nu på morgonen och tyckte båda två att, att det har varit en väldigt positiv eh, eh, erfarenhet. Mm. Eh, att vi har lärt oss mycket nya sätt att tänka på. Mycket sånt som man bara har tagit för givet egentligen. Och ja, visst. Eh, att det har funkat jättebra för oss, verkligen. Och det är eh, ja, verkligen positivt. Vad kul och var Bra. vi är väldigt glada för att ni ville vara med också och att ni vågade testa detta som, mm. som ju är nytt för oss också. Och ganska nytt ja. även eh, glada par som eh, sajt och eh, fenomen mm. så har ju inte funnits så länge. Sedan vet jag inte ja, om, man, om man behöver även de här uppföljande eh, snacken då och uppgifterna eller om man det kommer en bra bit kanske bara på att göra Den här digitala första delen Med att svara på frågor eh, Bara den första delen ju, har ju varit jättebra mm. Men vi pratade också om det lite grann Att, att eh, med tanke på vad terapi och sådär kostar så, mm. så är det ju en väldigt förmånlig pris Om jag minns rätt sådär Att, att liksom få den här utökade hjälpen Ja just det, den mm. fördjupningen och... Precis Och det var in det hade vi hade jag vetat att det hade varit så här bra. Det är jag inte tvekad. Nej just det. Ja men det är bra. Då kan man säga att ni rekommenderar. För det är ju så att ja. just nu så ingår det inte att man får ringa och prata med DCD. Nej men, men bara att få de här verktygen att få reda på. Jaha det är så jag är och så är min partner. Eller mm. den man gör testet med. Och att då kan man klara sig själv väldigt mycket också. Bara för att man... Mm. Man ser det, att, att någon har gjort den här analysen och berättat. Ja, men precis. Den känns väldigt personlig. Mm. Ja, men vad härligt. Då, då vet vi att det fungerar. Och sen så har ni som sagt fått lite bonushjälp på vägen. Och det skulle ju vara kul mm. att, att höra att vi kollar till sommaren eller om ett år och ser hur läget mm. är då. Så vi, kan, ja, då. vi håller gärna kontakten och jag tror det har gått bra för... Även era kollegor så att säga, Lilly och Markus nere i Malmö. Vi ska höra med <går> dem också hur deras sista vecka gick. Yeah. Mm. Men var roligt att ni har varit med oss och som sagt ha det så jättebra uppe i Umeå. Ta hand om varandra. Ja, men tack så ja, mycket. Och då säger vi tack till Anna och Daniel för att de ville vara med på vårat Parterapi. Det var modigt tycker jag. Och det gick ju bra för dem. Ja men liksom att uh, vara med i en podcast där tusentals människor lyssnar på. Ja deras för man problem. måste ju vara lite öppen och, och erkänna sina känslor. Jag har hört en liten fågel viska något mm -hmm. spännande. Vadå? Det ska bli ett bröllop. Ja så. Vad härligt. Och inte vårt bröllop, utan ett annat bröllop och mycket tidigare än vårt. Ja. Vi önskar dem lycka till även med det. Mm. Lille och Markus nere i Malmö har ju haft eh, barnvecka och då är det ju alltid lite mer att göra. Full och lulle. Ja, de skulle som en av sina uppgifter göra ett schema ihop med barnen. Lite vem som ju var då. Att man ska hjälpa till att städa och diska och sådär. Det där måste ju du tycka igång på. Ja, jag skulle gärna ha lite mer hjälp av de stora barnen. Och jag tror att det kanske skulle vara nyttigt. Men vi måste ju inte införa det direkt. Nej. Men någon gång. Jag har ju bara varit tillsammans i tre år. <laughs> ja. Lille och deras äldsta barn, som de ju har varsitt sju och nio år, hjälpte ju till att göra middag Gjorde nog det mesta av det. Alltså jag tror att just på matlagningsfronten så är det, det är mitt fel. Ja, jag tycker mm. att det är så jobbigt att ha När jag har med barnen så gör jag det för att mm. Vara snäll mot dem Inte få underlätta för mig Nej. Det blir inte lättare för mig när... Lite dukning och diskning Lite dukning och diskning men det är ju det tråkiga Barnen <laughs> vill ju laga mat det är, <laughs> är, är roligt Vi får hitta någon kombination Vi kan ju höra hur Lille och Markus har Haft det i alla fall den här sista veckan Hallå, där nere i Malmö, Lillie och Markus. Hejsan. Hejsan, hejsan, Hej hejsan. Hej, nu har det varit den sista parterapiveckan. veckan Hur har det gått, tycker ni? Mm. Ja, jo, ska jag ta ord, eller? Ja, gör det. Ja, men var bra, gör det. Jo, nej, jag tycker att det har gått bra utifrån att vi har haft alla barn. Det är ju det som har varit utmaningen. barnen, de, de stora barnen kom hit i onsdags. Mm. Så, så efter det så har det ju varit full här, om man säger så. Det är lite tidsbrist, kan man säga. När man, när man ska hinna parterapia mitt i en barnvecka, det är lite svårt. Det förstår vi verkligen. Så Men vi försöker. Ja, hade ni några nya konkreta övningar eller var det mer att bygga på bygga vidare på det ni gjorde förra veckan? Vi fick ju det här att vi skulle sätta upp ett schema mer med barnen och vilka dagar som eh, den ena ska göra den, ja, det. eller de, laga mat och hjälpa tid och så. Så det har vi gjort ett fint schema med, med pedagogiska bilder och presenterade för barnen som tyckte att det var bra. Ja, mm. ja. E och Men då måste vi ju få vuxna också följa den för att det ska fungera och vi har tagit den hittills. Lite knorr, sådär kanske, Precis. med städning. Mm, det är klart att det är föräldrarnas ansvar att uh, hålla i det lite, även om barnen ska vara delaktiga och veta om det, då ja Ja, men så är det. Och jag tänker, liksom, detta var ändå, vi, vi pratade också, jag tror vi tog det förra gången vi pratade med er också, om det här att man försöker vara en lite extra snäll förälder när man väl har de här stora barnen hemma. Just det. Uh, och ta, ta kanske lite för mycket ansvar. Så nu släppte vi över till dem och det är deras första gång här nu då att uh, väldigt... Självmant då ta hand om tack och fredan Som jag har här som halva Sverige Det har vi, vi med har. Ja. Jag Tack och lov det. och lov ja Precis. Så, och då fick ju barnen ta hand om det Men där blev det ju så att då, då givetvis så sitter vi ju med och liksom så här så ja. att Allting blir gjort så här. Ja. Men eh, det, det är väl med det som en liten liksom en Utmaning för oss också Att lämna över ansvaret mm. Och på något sätt liksom, finnas med där Istället för att utföra det själva Ja så att de tycker att ja, men det är ja, Att de tycker det är roligt Och inte att det blir något, någon bestraffning Utan att de känner ja, att fint. de vill göra det själva då. De tycker att det är kul men det är mer svårt för oss att inte liksom peta in där och <laughs> ja, men hallå, vänta lite. Och jag blev lite nervös på sekspannen där. Att det och jag tänkte att det blir akut, att det blir ingen tackuppredare, liksom. ja, men det gick bra, det var ingen som sadade sig, Precis. och vi hade krävt så. Ja, ja, ja så det det gick på. Men sen hade vi en uppgift också, att, att det här med avstämningen att jag inte ska chatta sönder Marcus när han kommer hem från jobbet, och då sa vi med det sreda att vi skulle ha tio minuters avstämning, att jag först smsar liksom, om det har hänt något speciellt under dagen, ja, som jag hämtar tidigare. Och så ska vi ha 10 minuter, lite avstämning mm. Men det, det kände jag mig lite stressad över att det var bara 10 minuter, jag behöver lite till ja, just det. Men, men då så fick vi tips av, eller jag fick tips av det fred att vi ska sätta oss någon mer gång lite längre tid För att det kanske blir för kort med 10 minuter då, om man ha mycket att prata om För mm. alltså, jag har ju mycket att prata om <laughs> Men att försöka hålla det lite översiktligt just där när man ja. kommer hem och möter Möter sin familje vardag då att, Så att det inte blir för Precis. stor krock där men, men ta upp lite grejer man kanske spara Diskussionen ja. då till senare men, men att man då har att man vet att vi kan prata om det på söndag när är inte här Utan mm. att det är liksom för de här stora stora diskussionerna eller när eller vad vi nu behöver prata om det här med Ja, ja. och, det, och jag, jag, jag kan väl bara instämma där och tycker liksom att det, Jag... De här tio minuterna, jag får inte heller vara för rigid i det. Liksom, att alltså, medan alltså, sitta med egen klockan och säger mitt i är nu kan det går tio minuter. Nej. Så det kan inte jag göra. Men, men jag håller med Lille där, liksom, att vi behöver ju då utöver det planera in en annan dag. Där vi kanske i lugn miljö har möjlighet att sitta ner och prata om ja, de större ser. frågorna. Mm. Uh, och jag tänker också att de här tio minuterna... Uh, Lite så här att Lilly får ju gallra ut där att de sakerna som har varit eller de konflikterna som har varit som hon har löst som mm. har funkat sig, de behöver man inte ta på de här 10 minuterna istället tar de som är olösta som jag då kanske hoppar in i det kan jag tänka er liksom ett, ett sätt. Mm. Sen håller jag med om som Lille säger här att man behöver en annan tid att prata om det och gärna inte kvällar när man är trött utan att hitta en annan. Och, och speciellt nu också när vi har fått lite att jobba med, så måste vi ju ha den tiden att jobba in det tillsammans det. att vi inte har olika... Färre. Vad heter det? Eh, om vad vi, vad vi ska göra så att det inte ja, har, fast så var det väl inte. Jo, det var det, och så kommer man i ja. konflikt med det. Mm. Men, så, men det har väl gått mm. bra. Ja. Och så får man väl sätta upp det som lite mer långsiktigt mål. Det är klart att de här till exempel tio minuterna eller de andra övningarna, de lär sig inte de första veckorna. Utan man kanske får se att eh, framåt sommaren så har vi hittat kommit till en annan nivå eller... Mm. Precis, mm, ja. jag inte inte stressa på för mycket Nej, och syftet är ju egentligen att som sagt att minska konflikterna mellan oss på av att vi inte har möjlighet att prata eller att lyssna in på varandra så, här. så ja. att, jag tror att vi kommer hitta, hitta rätt i det också mm. Mm. Jag tycker att det har varit bra jag tycker att du har varit lite mer närvarande och det mm. tycker jag har varit skönt mm. att liksom, vi har blivit lite, lite, lite lampa på vad det vi behöver Att jag, jag behöver Markus lite mer och då har du var det här för mig ja. och det har jag kännt jättebra. Härligt. Känns mm. som att det är positivt den här upplevelsen av glada par och att, att ni skulle ge ett positivt slut om döme. Att det har gått bra ja. för er då. Absolut. Precis. Jag jag skulle säga från min sida. Jag tycker att det har varit en jättebra grej att få in det här. Alltså dels står för att man då redan arbetar med par. Mm. På något sätt känner jag igen vissa bitar Men det blir en utmaning här nu Att själv utföra det och kastas in i verkligheten mm, mm. Jag förstår att alla de sakerna Jag erbjuder mina par då, då kan jag förstå hur jäkla jobbigt det är för att <laughs> Ja <just> det ni kanske blir bättre Ja ni kanske blir bättre Terapeuter och familjebehandlare Av att själva Få pröva det, att det oh, ja. mm, mm. Jag tycker att det du att jag har varit jätteduktig där På liksom att liksom förklara och beskriva Hur mm. man ska tänka Och det blir liksom ett en, en extra grej att ta in, speciellt om man arbetar med, att hjälpa de här paveln. Mm. Även de ska tänka på detta liksom. Mm. Förändring är ju jättesvårt. Det är ju svårt för alla. Eh, och så ska man göra det tillsammans och så ska man ändra, mm. ändra på hur man tänker och känner. Och så. det är svårt. Ja, ja, ja. Det, det finns mm. nog i alla människor att, att man, ja. man vet vad man har men man blir osäker ja. att man ska kasta sig ut i något delvis nytt. Precis. Mm. Och jag tänker också en, så, en, en sån grej som kom, kom till här nu som då är kopplat till de här behovsområdena att eh, Lille till exempel har här att eh, samla ihop familjen och den här gemenskapen. och Jag är mer individualist och här det. var det i lördag så var jag iväg och tog våra med mina biologiska döttrar då, mm. så, på en mm. aktivitet här i Malmö. Uh, och det tog väl ungefär lite mer än en timme men sen fick jag ett sms från ville <laughs> jag saknar det <Nej. laughs> ja, men det var gulligt <laughs> det var jättekulligt. jättegulligt ja. men det var ju spet. Det, det var just det här att det kom det här, liksom, det tog ungefär en timme sen så att det var det jäkligt svårt med det här, att det inte var en del av det som händer där och Ja, just det och, ja, jag, <laughs> Så jag la ut bilder hela tiden på Instagram så jag skulle få med <laughs> ja. och jag, och, och jag fick ju uppgift att jag skulle eh, göra lite mer saker för mig själv jag hade också två timmar här om dagen innan jag skulle hämta barnen och El så i vagnan när jag var på stan, ja. och då tog jag mig en kaffe eller en fika så i min ensamhet och så kände jag så här, det här måste jag berätta för titta <laughs> Ja, just det själv nu och jag sitter här och jag blir inte så plan mm. så då skickar jag ett sms bara så du vet så jag är jätteduktig på det ja. så, så man, nej det är nog så här riktigt man ska göra men det är, ja, man kan... det, det är liksom, det, det rinner röver på rätt i många områden ja. det är roligt nu när man har förståelse så man ja. kan man också skratta upp oj, oj, oj, nu är hon där jag inte det. ja men det är precis ja. det är lite så har det varit eh, vissa situationer hemma här för mig och Maria också där vi har kommit tillbaka till att att den här relationsanalysen Att den var ändå så pricksäker och, mm, ja. och att det var lärorikt Och det tänker jag lite Skulle ni säga att man Om man bara gör den digitalt Svarar på alla frågorna Och får sin behovsanalys Och gör en uppföljning Men, men inte sen kanske prata med någon För det ingår ju egentligen inte Att Desiree mm. är med på det här För sättet just. Som i podden Känns det ändå mm. som att man kommer väldigt långt där och att man kan öka sin förståelse? Jag kan Precis. Jag får nu säga att alltså, om, vi, om jag tänker utifrån mig som privatperson så tycker jag liksom att vi, vi har klarat det bra. Vi har förstått liksom, mm. Mm. syftet med att ta reda på vad min som alltså, Lilly har för olika mm. områden. Men jag kan se också risken om jag skulle använda det till exempel med mina egna par som jag arbetar med mm. att att olikheterna som kan komma upp kan också bli ett konfliktområde. Ja, Så om det, om, det inte, om det inte finns någon som följer upp det och pratar och det kanske dem, så är det här, okej okay, du ser här, du är sån och jag är sån är det kanske lika bra att bli separerat ja, ja. så risk, risken utifrån det skulle kunna vara det mm. men eh, har man en insyn och en önskan om att vi ska bli bättre och förstå varandra då tror jag det är jättebra mm. Mm. Ja. Jag håller med, jag håller med och de här filmerna som vi fick titta på på Youtube som du ser det de var jättebra ja, och höra lite mer om Område. Man vet ju inte vilket område som är vilket om man inte har pratat med henne eller fått den här beskrivningen. Nej, just det. Nej, men det, det ska vi försöka kolla upp och se om vi kan länka vidare. Och att man kan Nej, få är det, det är en, en, kanske en tydligare beskrivning vilka klipp som gäller en eh, själv det. eller den gällande relationen där. Men dessutom är också en väldigt kompetent och duktig och eh, bra terapeut. Utifrån eh, vad vi behöver. Så jag tycker att hon är jättefin på att prata med också. Så att tycker hon, hon behövs också, tycker jag. Ja, jag tänker det också. Och det är väl tanken i framtiden att, att hon ska kunna finnas med på lite på det här sättet. Det är bara att vi, vi är tidigt ute och ni mm. är också mm. lite försökskaniner. Och det har ju varit jättehärligt att, att ni ställde upp och ville ja, ja. verkligen satsa på det här. Det har gett väldigt mycket och det har varit bra för oss och det har varit bra om man nu tar liksom arbetsmässigt. Så det har ja. varit för av det, var det var som ja. har blivit upp, uppfyllda. Det är vi väldigt glada för och vi vill gärna hålla kontakten och, och se också. Mm. Eh, inte omöjligt att vi gör en liten återblick och, och kolla läget i en liten uppföljning till sommaren. eller sådär och, och Jag vill se. Gärna, men Det går gärna. Precis, ni är välkomna ja. igen. Och, ja. det, och det får man väl lägga till att, att den ena delen har ju varit desidering och det här liksom med mm. frågeformulärerat att man har fått reda den andra delen har ju varit att prata med er. Jag mm. tänker ni har ju ett bra sätt att mm. liksom, ställa frågor, det har varit roligt och jag tror den viktigaste biten är att det finns humor med. Jag mm. tror att det gäller de flesta par, att man kan faktiskt skratta det... åt sina små brister ja. och, och det... skratta tillsammans. Det, det, det tror jag, jag också just. just... Ja, <laughs> som sagt det är väldigt ja. roligt för oss också prata med er och, och just när man känner igen sig lite så är det ju bra. Det blir som en liten terapi för oss också. Ja, eh, men an, an, det and, är det så Andrahandsterapi som är, är Precis. Att, eh, Ja Vi, vi gillar ja, att... Man bjuder vi äh, på. Mm. Mm. <laughs> Precis. Man brukar säga att ett terapeutiskt Yrket är ju att man får betald egen terapi. All, allting man pratar med andra om är någonting som man själv reflekterar. Ja, ja, ja, ja. ja, nej, men det, ja, ja. det stämmer. Vi är som sagt jättetacksamma och eh, ni får ja, fortsätta ha det bra nere i Malmö så hörs vi framöver. Suveränt. Ja. Tack så hemskt. Tack. tack, ha det bra. Ja, ja Lilly och Marcus verkar ju ha kommit igång bra också. Ett välstrukturerat par. Mm, det har nog att göra med deras yrke skulle jag tro. Ja, jag tror att de är extra taggade att verkligen följa instruktioner. Mm, och så jobbar de ju med att terapi själva. Ja. Men de har ju sina avstämningar och sådär lite för att undvika onödiga bråk och. Mm. Sen var det lite gulligt där att, att Lilly hon, hon kunde inte sitta själv och dricka kaffe utan att mässa Markus. Ja, <laughs> eh, är det som du? Ja, är det som jag? Ja, men jag har aldrig träffat en människa i hela mitt liv som skickar så mycket sms som du. Du menar att jag alltid svarar när du skickar? Både och, alltså Ibland. Jag har sparat alla sms så vi kan se vem som har skickat mest. Ja, fast det kommer vara du. <laughs> ja. Ja, men du skickar ju så här tre, fyra på raken innan man hinner svara på ett. Men det är för att jag sitter med tangentbord på jobbet. Så, så jag kan säger, ju skriva så snabbt. Varför skickar han ett till? Jag har ju som inte svarat på det första. <laughs> fast jag gillar det. Jag ja. älskar det. Jag tycker om det kommunikativa i dig. Det samma. Ja. Och Lille och Marcus har ju också det att de eh, försöker förstå varandra mycket. Mm. Och sen så tyckte jag det var lite intressant. Och du också, menar du att vi försöker förstå varandra? Det gör vi väl. Jag har gett upp för länge sedan. Jaha, inte jag. Nej, det är <laughs> När jag tänkte på det Markus sa där, att eh, det kommer ju upp en del olikheter. De hade ju lite samma fördelning med att han var mer individuell och hon var mer kollektivistisk, kallar de väl det. Precis mm. som du och jag är. Och om man då inte får hjälp att förstå hur man ska tackla det och att man kanske kan utnyttja det och komplettera varandra. Så kan ju det bli ett konfliktområde. Mm. Så det är nog med glada par om man gör den här fördjupningen att man får lite hjälp att tolka resultaten kanske. Kan vi inte tvinga paren att höra av sig till oss som ett år? Jag tycker vi håller kontakten och absolut och ser Om det har satt så djupa spår att det är ju det är ju spår. Nej men om det har, har sig aldrig en, efter va, medverkan varaktig, varaktig förbättring tänker jag. Ja. ja men, det... men vi får väl se vad Desire tycker om hon också är nöjd. Det tror vi väl. Hon ska sammanfatta lite. Hej Desire. Hallå. Hallå hallå. Hur har veckan varit med våra par? Ja, men den har varit... Jag tycker att den har varit bra. Det, det, det har liksom, det känns som att de har fått de verktyg de behöver- och har liksom börjat landa i, i vad som funkar och inte funkar. och Nu handlar det om förvaltning av att fortsätta med det som de har påbörjat. Mm. Tycker, jag. tycker du som har lärt känna dem en så pass kort tid- och dessutom inte träffat dem personligen utan bara pratat via telefon. Tycker du att du har kunnat se en förändring och i så fall på vilket sätt? Ja, det är till faktiskt båda parerna. Jag märker eh, att, att Anna och Daniel, alltså, de känns som mer snissiga och glada. Och Anna är ju lite, väldigt mycket mer... Ja, men alltså, det, det känns som att allt det här med svartsjukan och det har verkligen försvunnit och... Hon mer positiv och ja. framåtriktad sådär. Ja verkligen. Och jag märker också, ja så upplevde ni också det. Ja men de sa ju dessutom att de kände nyförälskelse och nytändning och sådär. Så det var ju jätteroligt att höra och man hörde det verkligen också på rösterna. Ja det var ju liksom att var ja, lättade på något sätt. Mm. Uh, och och Lilje och Marcus tycker jag också att de har som liksom kommit underfund med vad de tycker är viktigt i relationen och... Och sen saker. De har ju också väldigt knappt om tid att få lite mer struktur och ordning mm. och att de tycker att den här förståelsen har hjälpt dem väldigt mycket. Mm. Det båda upplevde var väldigt bra var just det att förstå de här olika behoven och att luta sig till det när det, när det blir problem att tänka att Ja, men vilka behov pratar nu och hur tar hänsyn till den andra partners behov. Mm. Att man ser det från båda sidorna. Mm. Sen också tycker jag var väldigt intressant när man tänker på bonus bonusfamiljkonstellation att man uppfostrar också sina barn utifrån sina behov. Mm. Eh, och det kunde man se väldigt tydligt i Marcus och Lillys fall. Att Marcus var väldigt eh, noga med att hans dotter skulle vara in, eh, självständig och klara sig själv och medan Lillys son var, hade mer så samhörighet och det var mys och gos mm. och där blir det en liten krock för dem att vad är rätt och vad är fel när det kommer till uppfostran mm. men där tycker jag att det är väldigt viktigt att tänka att det är ingenting som är rätt eller fel utan båda sidorna behövs och det kan vara väldigt positivt att mm. barnen får olika perspektiv på hur, hur man kan vara som förälder också Ja. Nej, men det är så kan rätt vi också att man går in och det. Ja, för det har vi ju sagt många gånger att man kanske inte ska se det som en nackdel att det kommer in en bonusförälder som har en annan stil utan mer ser det som en som en bonus. Precis, för det är många som går in och försöker döma att vad är en bra uppfostran och inte. för mm. Jag upplever ju att båda barn, paren har en väldigt tydlig och gemensam värdegrund men mm. de har olika synsätt på hur saker och ting ska se ut i detalj mer så här, att jag, mm. men, jag, jag tycker inte det där är noga men det där är noga men att liksom finnas i att det, det är ju bra att ha lite olika perspektiv ja. Nej, men det är ju jättebra poäng du gör där med att de har samma värdegrund det är inte det att de är olika liksom, till grundtänkandet utan de har olika, det kan jag känna igen med mig och Martin att vi har ju ja. väldigt samma värderingar och så men att vi kanske är olika när det kommer till barnen och annat. Mm. Ja. Jag tänker nu när vi pratar om barn. Och, eh, vad skulle du rekommendera? Hur gammal måste ett barn vara för att kunna göra den här testen till exempel? Och eh, veta vad de har för behov själva. Ja. Vi har ju validerat det från eh, 18 år uppåt. Mm. Men man kan också sitta med sitt barn och... Och göra det här för Anledningen varför det är från 18 år är för att man ska montant ha en referensram Att mm. man har varit med om en erfarenhet För att kunna se ett mönster mm. Men jag tycker att när man själv har förstått Sina egna behov Så blir det väldigt tydligt att se Vad ens barn har, vad mm. de söker för någonting Jag tänker som en tonåring Till exempel Kan, kan den göra testet till Absolut det, det tycker jag ja. Då har de börjat komma underfund med olika saker, man börjar se ett mönster. Sen mm. kanske man behöver göra om det när man blir lite äldre också och titta tittar, liksom stämmer det fortfarande, mm. den bilden? ja vad tycker du då som terapeut i det här har varit roligast under de här tre veckorna? ja oh, det har ju så roligt att det går så fort att mm. det, det känns som att bara att förstå de här behoven gör att det snabbar på processen att det behöver inte vara så svårt. Och det är, det vi vill också illustrera med glada par att det behöver inte vara jobbigt att utveckla sin relation mm. eh, att det räcker ibland med de här små små slakerna som gör den här stora skillnaden och det, det tycker jag båda paren har beskrivit väldigt väl att bara den här förståelsen har underlättat att det är lätt att man går ska försöka förändra en annan person och tänka att de ska vara som en själv men det är inte det det handlar om mm. så att det har jag tyckt har varit häftigt att kunna se den här snabba förändringen på båda två. Ja verkligen det är så man, eller hörde man redan i avsnitt två tyckte jag att, att de redan där efter bara en vecka hade uppnått en förändring i relationen. <laughs> ja, det var helt underbart att nya nykär och allt det här. ja jag tyckte det var fantastiskt roligt. Mm. Ska vi då också ta upp vad du kan enligt dig kan vara svårigheter med att utföra relationsarbete och parterapi på det här, på det här sättet när man inte träffar någon? Alltså, jag vet inte, jag, jag, jag känner nästan, sådär, jag, normalt brukar jag träffa folk, mm. på, men det kan vara bra ibland också att inte mm. se dem. Att man får vara mer öppen och vågar blotta sig på ett annat sätt mm. när man inte ser personen. Mm. Eh, så att jag upplever att, de har, att det har gått väldigt bra ändå. Normalt så brukar jag vilja se kroppsspråk och så där att ja, men, mm. finns det finns inte eh, någonting under ytan som man vill trycka på eller något sånt. Men i det här fallet så tycker jag att det det går att funka bra. Och sen är det ju det här med, för vi har ju väldigt mycket övningar. och Det gäller ju att man gör dem också. Mm, mm. Och det har ju de här paren varit väldigt duktiga på. Mm. Att, att hålla sig till övningarna. Ja, så det är kanske en allmän rekommendation då ifall någon vill testa på det här med en glada par. Det att ta verkligen tid och göra övningarna. Och vad är det för mm. övningar som finns? Först har man ju i analysen övningar för sig själv. För vara utmaningar man kan tänka på. Mm. Och sen så får man då i den här betaldelen får man ju då mer övningar som man kan eh, titta på. Men sen har jag gett dem då, som en bonus. Det var lite fördjupning. Så, så har vi en Youtube-kanal där jag går igenom alla behoven. Och det, det kan ju vara intressant bara för att förstå andra. Mm. Och det kan jag också rekommendera. Mm. Och då, då är det, kan man söka på Behovet och så skriver man bindestreck samhörighet till exempel. Då kommer alla videos upp och det är sex olika videos som ungefär tio minuter. Aha. Som förklarar då hur de här behoven ter sig. Och det är jättespännande. Jag tror att det är många som kommer att vilja testa det här nu. Har det, är det lite tråkigt nu att behöva släppa de här paren? Ja det känns, jag sa det till båda två jag bara, Nu känns det här konstigt Nu har det varit så frekvent och jag har ju pratat med dem så ofta mm. Så det känns jättetråkigt Men samtidigt så spännande Att få följa dem mm. eh, Och se hur det går eh, Jag kommer nog mest roligt att ha av mig Och <laughs> kolla upp, kolla upp. Ja, Det är jättebra, vi får väl ha en reunion mm. Om ett år och se vad som har hänt Ja precis och de ska gifta sig också Anna och Daniel Vad roligt. det är jättebra grej du... att göra Inom bröllopet också Ja, precis grej. det är väldigt poppigt faktiskt att göra inför giftemålet att man tittar. Liksom, ja, men vad behöver vi tänka på nu när vi kommer hitta oss i ja. ett giftemålet? Vad, vad, vad ska vi ha för spelregler mm. i våra äktenskap? Ja, det här är ett jättebra verktyg som man kan använda i många olika varianter. Men vi tackar dig, DCD, för ditt engagemang och, och allt som du har gjort för de här paren. Och det har varit jätteroligt vill... att ha samarbete med dig tycker jag. Du kanske får göra en mer i framtiden. Ja, tack själv. Det var ja. fantastiskt kul att få delta också. Och att ni har tillåtit mig att gå, gå lösa på paren och liksom försöka hjälpa dem på olika sätt. Ja, men det har varit jättespännande. Har det så ja, bra hej. och så får vi hålla kontakten. Oh, yeah. oh, oh, oh. Ja. Både Desiree och jag känner uniont. Ja, det är lite sorgligt. Unijont var ett nytt... Unisont. Kan man också säga, ja. Men ni är ju som en union, kanske. Jag får sån här... Jag, jag vågar inte säga någonting, för vad jag än säger så säger du att jag säger fel. Jag tycker bara att det är kreativt. Vad är unijont, då? Jag vet inte om det finns riktigt. Men vi får slå upp det. Det kanske Menar du att det inte ens finns? Ja, det låter ju som ett ord i alla fall. Det är det viktiga du säger säga, lökigt, anient. <laughs> Nej men uniont, alltså enigt. Ja, enigt. Både hon och jag mm. tillsammans. Mm. Uniont. Enas om att? Att det är sorgligt. Ja, att det tar slut nu. Ja, vi har separationsångest. Mm. Sista parterapin i poddformat. Mm. För denna gången. Ja, för alltid och för evigt. Ja, för alltid. Eller vem vet, ser det kanske startar en podd. Det är inte omöjligt. Kan hon ju oss? Jag tänkte ju säga, kan inte vi vara gäster då? Jo, det är hopplösa fall med Desiree Rova. Men de här paren förändrades ju. Ja. Och det var väl rätt häftigt, det hade vi ju inte kunnat vänta oss. Efter så kort tid. Mm. Mm. Det var ju bra urval då. Bra val att det blev just Lilje och Marcus och Anna och Daniel. Ja, men jag kände för dem direkt. Ja. Mm. Och jag är lite nyfiken på den här Youtube-kanalen som nämndes ja Den får vi leta upp om den finns eller om den är hemlig. Eller... <laughs> om den finns. Det är klart Men den, den kanske... finns. Du, man kunde bara skriva i om eh, man, man gör testet mm, har och gjort. så får man en personlighetstyp. Ja. Och så skriver man i vilken typ man är då. Ah. Individuell utveckling till exempel. Ja. Så spolar man tillbaka lite för det säger i intervjun. Ja, ah, bra. Mm. Då ska jag kolla upp den. Vad tänker du annars i övrigt om det här med parterapi. Ja, jag tänker att det hade varit intressant att göra den här fördjupade analysen. Tycker du också det? Ja. Ska men, vi göra det? Men det kan vi väl göra då. Men tänker om vi får reda på att vi inte passar ihop. Vi är ju olika men vi kompletterar varandra, sa det så det? Men det är det att när man pekar på någonting som innan vi gjorde den här testen. ja. Alltså jag tänkte inte så jättemycket på att vi är olika. Gör du det nu? Ja, nu tänker jag på det hela tiden. Ja, ah, men Martin och jag är olika. Ah, vi är så fruktansvärt olika. Ja, ah, nej, men han är inte som jag. Men jag tror att det är bra att vi inte är för lika också. Ja, ja det är ju bra att jag inte är lik dig. Tänk hur det har jag sett ut. Två anala regeltomtar. Jasnördar. Jasnördar. med dålig fotbollssmak. Nej. Det är aldrig gott eller den 22 april? Idag. Som det är AIK mot IFK. Ja. Det blir en bra start på säsongen. Med en seger på borta bortaplan på Frens. Jag bara skrattar det. Jag mm. behöver liksom inte ens Nej. säga någonting emot det. Men fotboll får vi prata om i ett annat avsnitt. Nu tackar vi alla som har varit med. Och vi tackar er som har lyssnat. Ni får gärna höra av er på Facebook, Instagram och mejladressen som är www, <skratt> nej, <skratt> jag blir nervös, bonuspappan.plusmamman, snabbbelag och sen kan man följa våran ordinarie podd. Det hoppas vi att ni gör, ja, och om ni vill titta in på Youtube så finns det även en kanal med samma namn. Mm. Vi ses i... Förlåter du alltid som en liten reklamsnubbe? E och vill du göra det så finns det Och jajamän Det blir så automatiskt Jajamän så fast jajamän. det en, en karaktär i en barnbok Jaha familjen, fami, Den hette familjen, familjen annorlunda mm. Familjerna Annorlunda familjerna Ja då fanns ja. en familj som bara sa jajamän så Mina favoriter är annars och gärna! Hörru, Drötten och jäna du drötten Jag är ju lite äldre än dig Det var ju barntiden när jag var liten fin fem fel med detta poddavsnitt. Det ena är drötten ena är drutten och gena. Ja. Det andra är flugan. Ja, just det, flugan. Och det tredje kan jag väl kanske då, tänka att vara min konstiga utvikning om familjerna annorlunda. Vi säger god natt här från Varberg. Ja, det är nog lika bra. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Och väldigt snurrigt. Hej då! Tack för att ni har lyssnat på parterapi i poddformat. Ett samarbete mellan podcasten Bonuspappan och Plusmamman och sajten Glada Par. Om ni tycker om Bonuspappan och Plusmamman så skulle vi vara väldigt tacksamma ifall ni gick in på iTunes podcaster och gav oss betyg. Och då jättegärna femma såklart. Det är inte bara det att vi blir glada utan det hjälper även oss att komma upp lite i iTunes algoritmer. Så jag är jättegärna det och ha en jättebra dag! Hej då igen!